Jööreget kívánok. Hány az óra megkerült? 35-70. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljak, nem. Aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Mától egészen péntekig vendégdömping van, de az első óra, majdnem az első óra, inkább 55 perc csak a miénk. 061 as ez a telefonszám, ahol elérhető vagyok és szívesen beszélgetek Önökkel ajánlott téma, hát ajánlott téma olyan ajánlott téma, olyan nincs hát ez végül is nem olyan, mint egy étterem bár ugye az éttermekről is mindig az jut az eszem, hogy anyám mindig olyan ételt kért, ami nem volt az étlapon volt honnan tanulnom. Ja, Istenem! Ma se vagyok tökéletes állapotban, mert ahogy hátra lököm ezt a széket, úgy érzem, mintha visszagurulna, ami azt jelenti, hogy mintha errefelé dőlne a stúdió. De reménykedjünk benne, hogy ez nincs így. Több szempontból is reménykedjünk ebben. Ezt a CD-t tegnap vettem. Vettem még további három CD-t. Olyan távolságra költözött a Media a CD osztály, hogy az már lassan kirándulásnak tekinthető. Viszont a lemezek is ugyanolyan távolságban vannak. Valaminek az okán nem alszom jól, csak a hétvégén alszom jól. Ha viszont napközben alszom, akkor utána teljesen haszna vehetetlenné válok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Péter vagyok. Mondhatok egy jó hírt? Hát, Tudom, nyert a Fucsovics. Akkor már nem mondom, igen, ezt akartam mondani. Azért ez, ez, ez sokat vall a nép lélekről szóval azért mi tudunk örülni. Tehát, hogy romokban az akármi, de nyert Fucsovics Ausztráliában ötszedben. Amiben neki a jelentőségét nem akarom csökkenteni, a Vavrinka család valószínűleg kardjába dőlt már, ha volt kardjuk. De az, hogy én ezt egyből kitaláltam, Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, egy műsor, amely elválaszt fontos a fontos talantól. Jó, akkor hadd kérdezzem meg önöket. Az már eldönt, hogy nyert a Fucsovics, és ez fontos. Az önök véleménye szerint a tegnapi egyenes beszédben kellett volna szólni a valakinek egy vendége révén, a tegnapi törvényszéki döntés kapcsán a Klubrádió internetre való vonulásáról, vagy pedig sem. Jó reggelt! Jó reggelt, tívánok. Végig hallgassam, aztán nem mondjam. Nem tudom, ne hallgasson végig. Hát nem csak, hogy micsoda piti dolog ezzel a Klubrádióval, amit művelnek. Hogy még egy valami van, és annak is az írmagját kiírták. Szóval, Azért hogy... megint meg kell, hogy álljunk. Az írmagját, tehát én például külön azon gondolkodtam, hogy az internetre vonulást mondjak, vagy emigrálást, és nem véletlenül mondtam a vonulást. Uram, a klubrádiónak az írmagját nem írtják ki. Hát de, nem csak az. De ne haragudjon, de ne haragudjon! Az írmagját akkor írtják ki, ha egyébként megszűnik és sóval hintik fel. Az Isten áldja már meg! De tényleg, tényleg! Nem mondhatják azt, hogy érzelmi állapotomat tekintve a Másodpercek alatt nem tudom magam felturvozni És ha már itt tartunk, én nem tudom, hogy reggel ki volt az, aki szólt Tegnap én beszéltem egyebek közötti reklámszünetekben a Klubrádió mellett Maximális támogatásomról biztosítom a Klubrádiót Hogy miről biztosítom őket, az egy másik kérdés Tehát, hogy én támogatom a Klubrádiót, és akkor mi van? De ma nem tudom, ki beszélt, és akkor azt mondta, hogy harcolni kell. Hogy harcolnia kell a klubrádiónak. Drága barátaim, harcolni a hadseregnek kell. A klubrádió, a hírtévé, a a kejfejancsi, az ne harcolja. Lehetséges, hogy évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy harcolok, de mára nem mondom azt, hogy harcolok. Rádió és tévéműsort készítek. Harcolni az egy másik dolog. Ír magját kiirtani az egy másik dolog. Én értem azt, hogy önöknél belül pandémia, tél van, Fidesz van, az ág sújtja, és ki vannak bukva. De attól még effektíve hülyeségeket ne beszéljenek. Jogukban áll, annyira hülyék, amennyire akarnak. beleét vengem. De a klubrádió az ne harcoljon és az írmagját kiirtani, az akkor van, amikor kész. Fizikailag megsemmisítik. Tudom, hogy igazam van. A lendület az pontosan annak szól, hogy ha valaki ki van bukva emiatt, és indulatos, higgyék el, hagyom beszélni. Írmagját nem írtották ki. Jó reggelt. Akkor van, amikor kész, Ahó. Is. Ahó, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Uh, szóval, ami Szólt zene, az pontosan erről szól. és aki szere, aki szereti, az szerintem e, így is fogja szeretni, és még egy szerintem így hogy fontos, hogy, hogy lehet, hogy jól kerül ki ebből az egészből. E, én, én tovább fogom hallgatni, és megtalálom a módját, aki akarja, az tovább fogja. Elnéző, ebből ebben jól kikerülni, hogy lehet? Ki lehet kerülni? E, kicsit, kicsit ilyen titkos mozgalom, kicsit aki így szereti, ki lehet kerülni, ki miért kerülni. kell egy rádiónak titkos de mozdalomnak lennie. Azért, mert... Én nem kikerültem, egészen... könyörgöm, a kukac kerül ki az almából, de tényleg, ma nem, reggel mindenki nem. bolond gombát evett? Jól kikerülni. A klubrádió ebből nem tud jól kikerülni. El tudja érni, esetleg, hogy az írmagja megmaradjon. Ha már. Szóból ért az ember. A kejfejáncsi klasszikus periódusában, ami gyakorlatilag permanensen van, önök nagyon jól tudják, hogy a szavoknak és a mondatoknak kurva nagy jelentőséget tulajdonítok. Az enyémnek is. Így aztán mindenki betelefonálhat, aki eddig el volt küldve melegébb éghajlatra, ha moderáltabban próbálja kifejezni magát. Belélt, hogy azt kérdeztem, hogy nem -e kellett volna e, tegnap vendégnek hívni valakit e, az egyenes beszédbe e, de erre még nem reagáltak, de ez lehet, hogy lényegtelen. győzött, Fucsovic, ez fontos. Kifújom az orvon. Ugye azt mondtam jóval korábban, hogy belőlem a Fidesz örök kamas csinál, és ez bizonyos szempontból így van, de egy kamasznak se kell hülyeségeket beszélnél. Higgyék el, rég rossz, hogyha egy rádiónak harcolnia kell. Hogy a Fidesznek, vagy Orbán Viktornak, ha a kettő különbözik, van egy ilyen háborús retorikája. Oké, legyen. De ennek nem kell olyannak lennie, mint az ételszaknak. Tehát ez nem kell, hogy beleegye magát a maguk ruházatába és szövegébe. Ők harcolnak, én meg nem harcolok. Ezzel együtt nyerhetek. De nyerhetek csak ítézőjelben, mert mit nyerhetek? Állandóan csatázni, állandóan háborút vívni. Valaki tudja, ki volt az, aki reggel azt mondta a jobban hogy harcoljam, Harcolva csak veszíteni lehet. Egy média, amely harcol, az olyan logikát követ a műsorpolitikájában, amely a valóságnak valami torszképéről számol be. Aki a világra kíváncsi, az egy harcoló rádióból nem fog tudni képet nyerni a körülötte lévő világról. Ezt a tévedés kockázatával, minimális kockázatával mondom. Szóval passzom, kérdezem, hogy kellett volna-e önök szerint az egyenes beszédben egy félmondatot elíteni erről, vagy sem, vagy bármi más. Jöttek a telefonálók, nem akartam elvenni a kedvüket, csak bújjanak rajta 061 911 168. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok, fiam, úr. hát én nagyon-nagyon nagyon fel vagyok háborodva, ezért, hogy a, hogy a klubrádiót nem... hogy a, a klubrádió, hogy a Fidesz a, a ezt tette, és csodálkozom nagyon, hogy az ATV-ben az egyenekbeszédben nem, nem beszéltek erről. Ezt tudjuk, nem, nem tudjuk hogy mit tett a Fidesz a rádióval? Hát hogy jövő héttől már, már a már az nem lehet hallgatni, hanem csak, az, hanem csak az interneten. Ön olvasta a, a törvényszekítéletét ittétét? hogy olvastam e uh -huh. hogy, Hát elolvastam, de nem nagyon nem tud nem elmondani igazából, hogy, hogy, hogy miért? hogy de... Mert nincs igazuk. Valami az hogy nem, nem, nem olvastál. Hát csak cikket olvastál róla. Na no jó. Kedves MPK, Budapest 2021. február 9-e KED fővárosi törvényszék. A tanács határozatának jogszerűségéről dönt a, döntött a Bíróság egy a Klubrádió által indított eljárásban. Elutasította a fővárosi törvényszék a Klubrádió keresetét tovább a 200 ezer forint pelköltség megfizetésére kötelezte a felperest abban a közigazgatási peres eljárásban, amelynek tárgya 1 az Alperes tanács által hozott határozat jogszerűségének elbírálása volt a felperes keresetében felhozott érvek alapján. Mint az köztudott frekvencia használati jogosultság alapvetően pályázat útján nyerhető el, a szerződés megújítása csupán kivételes jogszabályi lehetőség, amire csak kizárok hiányában a jelen eljárásban alperes médiatanás hozzájárulása esetén kerülhet sor. Vitatott határozatában a médiatanás a vonatkozó jogszabályban rögzített úgynevezett objektív kizárókokra, azaz az ismételt jogsértés elkövetésére alapított döntést hozott a Klubrádió úgynevezett megújítási kérelmével kapcsolatban. Az ismételt jogsértést egy olyan korábbi vált döntés miatt kellett megállapítani a médiatanácsnak, amely döntést a Klubrádió nem támadott meg keresettel, tehát a döntésben a kapcsolatban a rendelkezésére álló jogorvaslati eszközöket nem vette igénybe a felperes. Az ismételt jogsértés elkövetésének ténye a jelen eljárás idejére tehát rögzült, és a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján kizárókot képezett. Jelen ügyben a média tanács elsőként ezen kizárókot volt köteles vizsgálni, és mivel helyesen annak fennálltát állapította meg, ezért a frekvenciahasználati jogosultság megújításának tárgyában mérlegelés nem végezhetett, ahogyan nem tehette ezt a bíróság sem. Egyebek közt abban fáradok el magánügy, nem magánügy, megfelelő rész aláhuzandó, hogy miközben egy tízes kállán tízesre vannak még érzelmeim, hajlott korom dacára, Próbálom közben a tényeket is követni. Ebben eléggé magamra vagyok hagyva, nem csak ebben a műsorban, hanem a médiában is. A kettőnek a kevercse, keveréke, hogy ne beszéljek ilyen archaikus magyar, egy nagyon sajátos hangulati állapotot idéz elő, mert hogyha a telefonálókkal való stílusomat veszik figyelembe, miközben inkább a mondandómat kéne, akkor olyan vagyok, vagy olyannak tűnnék, mint aki klubrádió ellenes holott egyáltalán nem erről van szó. Csak arra kérem önöket, hogy a tényeket vegyék figyelembe, és hogy azok a tények egyébként jogszabályon alapulnak. Tehát, hogy olyan tényekről van szó, amelyek egyébként azért nevezünk tényeknek, mert jogszabályi hátterük van. Hogy ezek a jogszabályok annak idején megfelelően születtek-e vagy sem, ezek a jogszabályok kiavíthatók-e vagy sem, ez egy második kérdés. De az első kérdésre adott választ nem lehet kikerülni. Az, hogy olyan jogszabályok születtek, amelyek alapján egyébként a médiatanács akkor ezt a hosszabbítási kérelmet elutasította, ez ma is vitatott. A bíróság szerint nem vitatható, a klubrádió szerint vitatható, más jogszabály kell, olyan jogszabály, amely ezt kiiktatja. Az ellenzéki pártoknak talán február 1-én volt egy bátortalan kísérletük arra, hogy a parlamentben egy rendkívülülésen olyan döntést hozzanak, amely ezt a helyzetet átmenetileg valamilyen jogszabályal áthidalja. Nem ment el a kormánypárt, így határozatképtelen volt a parlament. Ennek következtében ilyen döntés nem született. Arató András, a Klubrádió vezérigazgatója, ha ő a vezérigazgatója, csak Arató Andrásként szoktam emlegetni, pénteken 8 óra után lesz telefonon a vendégem, egy hétre rá pedig személyesen. 061 911-168. Óhaj, sóhaj, parasz. Állok rendelkezésükre. Ha volna szíved. Mi lenne, ha volna sziga a média tanácsnak? Harcolnak kell a kuprádiónak, harcolnia kell a szintőszeti egyetemnak. Harcolnia kell a! a 06, 91 168. Ma 2021! Még ebben is bizonytalan tan. Február 10-e van. Szerda 7 óra elmulott Nem mondtam őknek, hogy nagyjából 0 két fok van derült ég Fenn a normafánál, ahol lakom Tényleg kidőltek fák De az utak olyan nagy mértékben nem csúsznak Viszont mindenféle jégréteg van az autóknak A frontwindóján és a hátsón Azokat takarítsák le Egyébként nem látják a gyalogosokat Gyalogosok pedig nem látnak, ha a szemüvegesek a párától, így aztán szép kis triumvirátus vagytok ti kettem. 061 911 -168. ez az elgét legjobb korszaka messze messze messze messze, messze. kurva nem Csak fogok a... vele, nem fogok vele vitatkozni. Éppen. De oda viheted, csak mondom, hogy ki mindenki van rajta, itt van a Laux, itt van az adamis, a Barta, a Zalatnai, a Fredres és a Presser, egy kutya és egy gyerek. ne nehéz feladatáidej állítottam a műstábot. Szép volt kivételesen. Oh. Kicsit recseg, de ez úgy szép, ahogy van. Ez az alatnai, ez... Tengei félember. fél élveszkedni zeneileg. 7.40 körül Tócsova 7.55 Nemes Gábor, 8 óra 20 körül, ifjab Duda Ernő. Ez a mai felhozatal. 061 egy 061-911-168 Ja, ez igaz, Jól lehet a tanfárolvasásából, hogy a felperzőző a klubrádió nem használt ki minden jogolvoslaki lehetőséget? Akkor, amikor azokat a hibákat elkövette, amelyeket felrólt neki korábban a médiatanács, igen. De hát e, milyen jogászai vannak a klubrádiónak? Én csak ezen gondolkozom. Uh, Én elmennék az atya úristenik, hogyha igazam van. Ön nem egészen tudja, hogy miről van szó. Itt olyan apró, cseprő vitákról van szó, amely különböző piszlicsári ügyekben van médi médiahatóság és médiaszolgáltató között, Igen. amikor valamit kiavít aztán a médiaszolgáltató, és ezzel kapcsolatban nem perel. Nem minden szempontból életszerű. Én még nem voltam olyan médiaszolgáltatónál, amely egyébként az összes ilyen lehetőséget e, e, megterem, vagy kihasználta volna egész egyszerűen az életszerűtlenségéből adódóan. Olyan mennyiségű adminisztrációja van egy médiaszolgáltatónak, amiben lehetetlen egyébként egyszer vagy kétszer nem olyan helyzetbe kerülni, hogy jogosan marasztalja el a médiahatóság. Tételezzük fel, hogy a szövegzene aránya, a magyar zene aránya, a magyar szöveg aránya, valamint a tavaszi dallamoknak az aránya a műsorban. <gül> Tehát ez, ez így van éltem, kitalálva. Éltem, éltem. Hát sajnálom azért apropót, ahogy maga szoktam mondani. Ez rendben van, de látja például a maga telefonja is, azért vette egy kurflit. Manapság a lépcsőkön. a táncdal termelés egyáltalán nincs tekintettel az idősebb korosztályra. Valamikor minden második dal az öregek szája íze szerint készül, és legtöbbször a régi nyarakat síratta vissza. Egy idő óta ilyen visszasírós dalok nem íródnak. Mi ennek az oka, nem lehet tudni. Talán a szövegírók attól tartanak, ha egy régi nyarat bizonyos nosztalgiával emlegetnek, akkor meglátolják őket haja. azzal, hogy a régi világot siratják vissza. Meg dehogy és ők csak az ifjúságunkat varázsolják vissza. Azt a régi nyarat, amikor este ültünk a zöld vendéglőben, ettük a rántott csirkét, és közben arra gondoltunk, most énekli a színkörben, honti a tangót. Ilyet se hallottak még a Kejfejancsiban, ahhoz el kellett hagynom az összes korábbi szolgáltatót. 061 Uhaj, 168. Húhaj, suhaj, panasz! Honti rajongók! Lemenjek tűnsarkú cipőben a lépcsőkön? Régi szerelem. Már messzire jár. Bánat ül a szíveken. Átsuhan a szívem Nézzék el. Talán a szüleim énekelték utoljára ezt 600 évvel ezelőtt. Csak jön most már ez a bánatul a szívekön. Ennyiben, bocsánat. Csak okátos nem hallgatjuk végig. Éltünk egymás nyelvén, minden szó beszél. Mégis másképp, értet, mint ahogy a nélkül. szó, ha mondad, ha hallgatod, Nem, nem tudja ne balaki, kéz, kéz, mit akar a jobb. jobb. A dallamot, te, te tudod a szót, a szót Én mondom az igazat És te mondod a jót, a jót Az én igazad nem biztos Hogy neked nagyon jó De mind a ketten várjuk azt, elfogyott, elhagyott Elragott, elrabott, ellopott Egy, meg, két Elfelejt egy szót Minden ember, szót, jó, az ember jó Ki megtalál egy szót Minden szó szót, is jó Ha embernek szót, való ember... Jó a reggelt, azon kívül, hogy ezek az LGT-k illetve <gül> megkönnyeztetőek, és mindenek, ilyen nincs. Ez a, ez a bakályt és szendet, volt egy. hogy legyen bakályt. Azért az egy mű baj. Hát meg bejön egy olyan világ, ami nincs meg CD, nek hát bejön egy világ, amely az én világom része volt, és ezek szerint a tiéd is. De már az sincs érként. már most megint egy olyan autóm leszünk lesz CD, de most szépen egy alatt szokta volt, benne nincs, és annyira durva. Hát ez, a, ez a modern világ ja. amikor én egy olyan no. japán autót kértemben van CD lejátszó konkrétan úgy néztek rá, mint egy hülyér. de hát én egy ilyen, én egy ilyen izé, kőkorszaki szaki vagyok két minden ember jó ki megtalál egy szót minden szó is jó ha embernek való Gitár. Jó reggelt! Jó reggel, Tagányi vagyok! Hát, fiala úr, én a Klubrádióval rádióval azt élem át, mint amit a, annak idején a Kalipsó rádióval. Most gyászolok, fogom hallgatni, mert vettem ilyen masinát, de nagyon sokan nem fogják tudni, és az nagyon bánt, hogy ez senkit nem érdekel, mint annak idején sem érdekelt senkit. És nagyon sajnálom, hogy tegnap az, az egyenes beszédben nem hívtak vendéget, pedig hát egy szolidaritásból ezt elvártam volna. Hát nézz, azért ez ugye egy furcsa szolidaritás, hiszen emlékezzenek rá, hogy Tamás Gáspár Miklós és Gábor György azért mondták azt, hogy nem mennek el többet az ATV-be, hiszen az ATV konglomerátum ráindult eredetileg a klubrádió frekvenciájára, ami azért egyezünk meg, hogy hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát. Orbán Viktor siverepeset. Csak a barátainktól meg minket. Nagyon rossz indulatú vagyok Krisztam a reggel. Akarják, hogy epét hányjak? mint egy D-Jockey, Egy kis termék megjelenítés. Mihály András elévülhetetlen érdeme A megrendelés Közben bármilyen témáról nem beszélgethetünk a zene? Krista? 1982. Akkor a Krista 12 éves volt. Bassza meg! Elnézést! Én meg már elvégeztem a jogi egyetemet is. Meg a bölcsészkart is. És voltak és vannak olyanak, akik 2000-ben születtek. Vagy még meg se születtek. Ezt a lemezt konkrétan a statisztikai kiadóvállalat adta ki. Hát nézzék már, akkor is volt elmebaj. Miért adja ki a statisztikai kiadóvállalat? Megvan? Elő a keveházival. A keveházi az nem volt egy ilyen szexuális ragadozó. Azért az ember lassan előre halad az időben, meghallgatja Molnár, Noár, meg bárkit. Ebben az országban kétféle ember volt. Van, akik akiket szexuálisan zaklattak, és akik szexuálisan zaklattak meg akik még nem születtek meg. Hirtelen havas Herrik is rájött arra, hogy beperli Baukó Évát. Neki mekkora mellei vannak elnézés Sándor Erzsitől és mindenkitől, aki most engem egyébként férfi sovinizmussal vádolt meg. Megyek vissza a bangladesi szétválasztott ikergyerekekhez. Az milyen kurva jó riport volt tegnap az egyenes beszédben. Ide Hudák Istvánt és ide Csókai Andrást. Kibabrált jó beszélgetés volt. Ungár Péter nyugodtan el lehetett volna halasztani, nem mint hogyha Ungár Péter halasztható. Szász János nagy gyógyulást Táncoljak? Táncolj törő! Az is ugye úgy híresült el, hogy táncolj törő, menj asszonyod betörő. Micsoda ország! Pedig akkor még nem is volt sem MSZP, se Fidesz. Elnézést, most nem fogadok telefonot. Nem vagyok kicsit elmebeteg nagyon. Azt a rengeteg sms amit most elküldtem, ezeket mind tegnap táraztam be. Ha a csend beszélni tudna. Én Somló Tamással és... Arról, mi a bár bármennyire is nem ríle rólam. Száz szóna, ja, Istenem! Valamilyen zsidó izének voltam az alapító tagja, de én már annyi mindennek voltam az alapító tagja, hogy már el is felejtettem. Együtt voltunk Auschwitzban. Micsoda szép kirándulás volt az. Csupa sej, meg haj. Kézd így, Jurival! Aki aztán milyen jól kiugrott az ablakon? Ez egy pozitív, jövőbe mutató műsor! Mindennyiuk lehetőségével áll kiugrani az ablakon! volna dallan soha meg nem szólal dalban meg tudnád, hogy mit is akartam. A csend minden De nyelven hallgat, Szóra még sosem bírták, Azt hiszem, hogy ezt még te sem tudnád. De több van, mit szíved látsz. De több van, van mint hal S van akinek a, a csend nélkül S van akinek a csend nélkül és van, is val Ha a csend, csend beszélni tudnak Hol nevetne, lehetne, hol meg sírna Fekete is, fehér volna talán hmm. Mások, látomások víziók is hazugságok, érzések is kívánságok, megtörnének szítörnének tükör a beszédnek Ma nagyobb megy. Valamit majd biztos el Hát persze, ehhez kellett egy dusán, és előtte egy Adam és Anna. Két zseni. Sándor Palika és az ő összes klipje. Még egy cigarettát sodor. De nem is válaszol. Nem is baj. Talán é, ez nincs én már. Éj, éj. A szél lassan elfújja az utolsó dalom. az dalom, nem is baj, baj. Egy kicsit már unom Uno. Nem vette meg a Presser könyvét Mint a Budi Ellen Bár ismerem a presser de annyira felnézek rá hogy nem akarok benne csalódni Dal. egy másik zsenitől nem volt olyan nő, aki ne szerette volna lányok és kutyák nem túl komilfó, politikailag kicsit inkorrekt istenem, régen volt A Ma már más művek. A kutya szűrés és lóg a nyelve, hogyha a melege van. Büdös egy kicsit, de mégis a farkát csúvája bulgógan. A kutya hűség a szemében, él, oda adja egész szívét neked. Még is de van egy kis mégis fedő, a hűség nem a nekik. A és kutyák, egész más a soha a nem csinál. Elvtársak, elvtársnők, akiknek még bármi mondandójuk van, azok most gyűjjenek össze, mert aztán Telefonzáróra lesz 0619 168 Egyszer tudom, hogy megveszem végül a legjobb Igen, életmenete Annak voltam alapító tagja, majd kiváló tagja, mint ugye a Szeretnek Magyarországnak is alapító, majd távozó tagja, a Mazsikének alapító, majd távozó tagja vagyok, De az MSP-nek, a Fidesznek nem voltam alapító tagja. 06191168 Én Péter. Önök szolgálati közleményt hallottak. Senki nem akar telefonálni? Jó reggelt! Jó reggelt! Kálász Tamás vagyok. Jó reggelt! Szeret, igen, jó reggelt, nem tudom, hogy le. Tökéletesen. Na, no, hát ne körülök. Eszembe a Erről a mai reggelről egy zseniális rádiójátéka a Momo Kapornak, az, az, amit még annak idején 2005-ben talán idvégi Hidvégi Feritől kaptam. Spíró György fordította, nem tudom, hogy ismeri ezt. Persze, a Hauman. Ja, a Haumannal, igen. Na no, hát ez itt ott teszem hogyha ez egy kis vígaz. Hát nézze, hogyha ilyen nagyokhoz reggel, hasonlítják ilyen. az ember, de hát az egy nagyon megrázó. Az egy egészen az egy nagyon megrázó, megrázó de azért az ön műsora is sokszor megrázó csak a fél mondatai van és örülök mert én magát azóta követem, amikor még kisrát voltam <gül> hát még én milyen kisrác lehettem van-e bárki, aki még szeretne megszólalni? időre kitomboltuk valunkat, holnap alig lesz időre, péntek se sok. Legközel, hétfőn, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061. 911 168 911 először senki. Hagyja baba a díszsokinságot? Hívja fel Tócsavet. Olyan melegem lett, mint a csináltam volna valamit. Nem tudom igazán, Jó reggelt! Jó reggel. Nagyon hiányzik Somló Tamás. Mihály Tamás. Bocsánat, somló, Tamás jól mondom. De Mihály Tamás nagyon is meg... jól mondta. Nagyon-nagyon meg vagyok rendővel. Gyönyörűek a dalok. Köszönöm szépen, minden jót. Nem vagyok egyedül, csak magamban. Itt a világ. Egy ilyen jókedvű zsenit, mint amilyen a somló volt. Az a derű, ami abban a pacákban volt, pedig ő is zsidó volt, mint én. Leszünk, gyerekem, én. Én egy olyan bontott hal vagyok, amiben megsértették az epét, ő egy olyan bontott hal volt, akiben nem sértették, sértették, sértették meg az epét, vagy úgy sértették meg az epét, hogy közben nem lett tőle keserű. Nem lennék zsidós sose lettem volna a életmenete alapítótok. Ülüljek neki? A másodperceken belül nem telefonálnak, akkor feligom tócsabát, amit ne vegyenek fenyegetésnek, de bekövetkezik 06 másodszor. Legközelebb élő műsorba le is fogok tusolni. Úgyhogy legyen egy tusoló is jó, most már van két CD-vel, lemezjátszó, tusolok kirek. 06191168, senki többet? Mosolyogj még. Na jó, hát akkor ennek vége lesz. Oh Engem lete letegezett a telekom. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt vagyok. Az előbb azt mondta a telefon, hogy nem kapcsolható, viszont cserébe letegezett. Azt mondta, hogy kérlek ellenőrizd. <gül> Eddig nem tudom, hogy tegeztek -e engem a Telekomnál, de most már ilyen jó viszonyba kerültünk. Tócsavé, a vonalban. Azt szeretném kérdezni öntől, ilyen némi lendületet vettem reggel, de remélhetőleg ez a beszélgetésekre inkább pozitívan nyomja rá a bélyegét, mint negatívan, mindig óvattal kell lenni. Szóval és tettel különböző híres és kevésbé híres emberek mondanak különböző támogató mondatokat a Klubrádiónak, Klubrádióban, még a tegnapi törvényszéki ít ítélet előtt és azt követően is. Um, nézem hogy ítélet volt, De igen, elutasította a keresetét. Szóval, hogy a mai reggelen egy nem, a hallgatók nem mondták meg a nézők, hogy kimondta, én meg lemaradtam róla, abban a mondatban, amit, vagy abban a szövegben, amit megfogalmazott, azt mondta, hogy igenis harcoljon a klubrádió, és én, aki egyébként sokat harcoltam életemben, hogy sokat nyertem, ezt nem tudom. Ma már azzal a fejjel, amivel rendelkezem, azzal egyértelműen tudom a tévedés minimális kockázatával, hogy egy országgyűlési képviselőnek sem kell harcolnia, egy rádiónak sem kell harcolnia, az igazságért küzdhet, sok mindent lehet csinálni, de egy olyan országban, ahol valóságban vagy képzeletben egyfolytában háború dúl, és abban harcolni kell, az nem egy normális állapot. Kérdem én, hogy ön egyetérte velem, vagy sem? Hát teljes mértékben, abszolút minden, minden napunk egy harc. Sajnos minden nap harcot élünk, meg így van, nem normális arcolunk a saját igazunkért a igazságért valóban így van, és kérdés az mindig érdemes ezt a folytatni, mert, mert valóban ez így néz ki, hogy mindenféle mondva csinált indokokkal be lehet zárni bármit, köztem most ugye a klub az, adatszolgáltatási problémák voltak, ami, ami máshol nem jelent problémát, itt jelentett problémát, ez ennek egyenes következménye az, ami most történt, hogy vasárnap megszűnik valami, ami, ami már vidéken korábban megszűnt, most megszűnik Budapesten is, és aztán marad, marad ez a fórum, marad az online lehetőség, amíg esetleg majd az is valamilyen formában meg nem szűnik. Szóval viszont itt a kérdésre, igen, hát hogy med, meddig érdemes meg, hogy érdemes meg, miért jó, érdemes. Nézzünk egy, meg? nézzünk egy másik területet, amit ön közelebbről lát, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén a Fideszes többség lesöpörte az asztalról. Az MSZP frakció azon javaslatát, melyben a katás vállalkozók büntető adójának eltörlését szolgálmazta. A bizottság kormánytárti képviselőinek ezek szerint nem fontos 100.000 kisvállalkozó és családjuk megélhetése sorsa. Mi történt? Ezt történt. Féleszavazták. Ez volt egy módosító indítványunk, ami arról volt, szólt volna, hogy ezt az úgynevezett, szankciót kivezeti, tehát hatályon kívül helyező ezt a sorát, ami, ami ugye arról szól, hogy a 3 millió forint bölötti résznek egy 40 os büntetőadója ami ezt akartuk elhagyni, hogy külön, különösen ebben a helyzetben, a mostani helyzetben, ha figyelembe veszük, hogy elég nehéz helyzetbe kerültek a kisvállalkozók, nem hiányzik még az, hogy még egy ilyen büntetőadóval sarcolják. Tehát az nem kétséges, hogy akinek kiállíták a számat, valamilyen rá fogja terhelni, hát az nem fogja ennek a a, a mértékét bevállalni, fizetni eljöttük. Ugye magának, a ennek szabátok. a jogszabálynak a logikája az teljesen evidens, az tiszta, az valójában a rejtett uh, munkavállalásnak, tehát uh, hogy be nem jelentett munkáért uh, uh, valamilyen más módon tudjon fizetni a megbízó, ezt próbálta kiküszöbölni, sokak szerint nem a legjobb eszközzel. Hát nem a legjobb eszközzel, mert hát csak a rákényszerülnek, rá vannak kényszerített hogy katásvállalkozóként vállaljanak el valamiféle munkát, mert egyébként nem kapnának munkát, nem lenne pénzük, nem lenne fizetésük, csak így tudják megoldani, és e, most ilyen adnőszerűk eszközökkel próbálták, vagy próbálják ezt e, így, mondta, kikényszeríteni, és e, visszaterelni valahogy, nem a legjobb módszer természetesen. Mi ezt, ezt gondoltuk, hogy ebben a mostani helyzetben különösen e, talán nem kellene, ha is vállalkozókat semmi módon gyötörni, de hát, mint ahogy nagyon sok egyik javaslatunk, ami oda került a bizottság elé, ez egy társadatban védszerről szóló döntés volt, tehát ez nem maga a döntés lett volna, jelzem, tehát nem arról volt szó, hogy most a gazdasági bizottságban fizetős többség egyetért velünk, akkor ez holnap vissza lett volna, ez arról szólt, ez a, javar, ez a, ez a, ez a mostani gazdasági bizottság üdésen a napirent, hogy egyáltalán a parlament vegye egy tárgysorozatba, tehát hogy tárgyaljon a, a parlament, vitassa meg, vitassák meg a képviselők, aztán még utána lehetett volna dönteni, de hát a, a, a, még a tárgyalásra sem gondolták, hogy érdemes a történet, úgyhogy így támogatták a kisvállalkozókat. Ezen a gazdasági bizottságűrésen, ahol volt egy másik érdekes javaslat is, ami a kamarai regisztrációs díjról szólt, hát az ugyan erre sorsa jutott, hogy az se kapta meg a Hát benyújtanak elő voltából, Paraglászló abban némileg bele gabajodott, ami ugye adnak volt a kérdése, hogy aki egyébként nem tud 5000 forintot befizetni, az kis vállalkozósa, legyen. Nekem erről egyébként Sziki jutott az eszembe, nekem valamikor szábon volt, önök termékmegjelentést hallanak, és Sziki volt az, aki egyszer a fülem hallatán a fogom elfelejteni, bolaki a szervízben telefonon kifogásolta az autójának a javítási költségeit, és Sziki, aki egy egészen fantasztikus ember volt volt, valószínűleg most is ad, de már régóta nincs védgyártmányú autóm, elkezdett ordítani az illetővel, hogy akinek szábia van, annak legyen annyi pénze, hogy ki tudja fizetni ezt a szervizköltséget, mert hogyha nem, akkor legyen trabantot, amitől persze nyilvánvaló a trabantok megsértődtek, de ez jutott az eszembe arról, amikor paraglázva azt mondta, hogy akinek nincs 5000 forintja, az ne legyen vállalkozó. Hát ugye ez egy, ez egy nagyon rossz mondat volt, részéről, mert azért ez a regisztrációs díj, ez egy, ez egy olyan sarc, amíg az alsó részét nézzük, az alsó számkozók, és ilyen 5 milliárd, 5-6 milliárd forint folyik be a, a kamaráz, ami cserébe válkozik, igazából semmit nem kapnak, de ez legyen a kisebbik probléma. A nagyobb probléma az, hogy egy, egyébként meg hát ez egy olyan kötelező jelenleg is amit a a legkisebb kis kisvállalkozótól a, a, a legnagyobb múltig mindenki ugyanúgy a mértékben kell, hogy fizessen a kamarának, és ebben a helyzetben valóban a kamara lemondhatod volna erről nyugodt szívvel, hogy ezzel is segítse a Tehát lehet, csak ez egy gesztus, lehet, egy jelkép, hát úgy néz ki, hogy erre a gesztusra, erre a jelképre se futottam most, sőt inkább egy cinikus megjegyzése, hogy akkor az megvállalkozó, akinek ez gondot okoz. Hát valóban most nagyon sok vállalkozónak ez is gondot okoz, de még egyszer nem ez volt ennek a, a legfontosabb eleme. Ebből az látszik, hogy a, a haraglászlóak ennyire fontosak egyébként is vállalkozók ennyire próbál szolidaritást szolidaritás mutatni velük és szolidálisztatni Menjünk a 11. kerületbe. Hogyan van, mikor születik megzugló költségvetése? Hát minden nap van egy egyeztetés, a frakciókkal minden nap módosul, minden nap változik, de hát most 25-ig mindenképpen be lesz, terjeszte valamilyen változat. Aztán majd még ott a szükséges módosításra. Olyankor, amikor pénzügye van, akkor nagyon nehéz összeratni egy jó költségvetést, amiben a számunkra fontos elemek ott maradjanak, amikről még a kampányolunk és ígérünk az uglóiaknak azokat szeretnénk továbbvinni, azokat a programokat, megvalósítani azokat az elképzeléseket, és akkor, amikor eltűnik a forrás, eltűnik a pénz, akkor nagyon nehéz azon érdekelni, hogy melyik legyen elhagyva, melyik legyen megrövidítve, melyik legyen megvágva. Hát ez, ez hosszú, ilyen nehéz költségvetés, összeállítás meg nem volt. Amióta. Egy szavas válaszokat kérek. Azt kérdezem Öntől, mert ugye van Önnel egy interjú a Zuglói Önkormányzat hollapján, és abban, ami lesz a megkezdett beruházásokkal, a rákospattak revitalizációjáról, valamint a köztöletfejlesztések közül a róna és Varsúca közötti tér kialakításáról van szó. Mi a helyzet a Bosnyák tér? Mindazzal, ami oda tervezve vala van? Hát ugye azt mindig, mindig elmondom, elmondjuk, hogy maga az új városközpont, a szerencsére, ilyen idézve, szerencsére nem az önkormányzat projektje, tehát az tűnünk egyet. De az, az, az, az lesz? Az kezdődik? Hát, de hogyne, ne? Hogy Az folyamatban van, tervezőegyeztetések vannak, egy koncepcióterv megrendelése van éppen folyamatban arra a részre, ami a, a, az önkormányzat úgynevezett közigazgatási központja lenne ugye vásárcsalnok, polgármester, hivatal, egészségügyi szolgáltató, a rendelőintézet központ e, ingatlancsoportnak a kialakítása, az új tér kialakítása, erről most egy koncepció a indult éppen el, ami ő, ugye, csatlakozik aztán a, a, a beruházónak a saját a, a fejlesztéséhez, ezeket a terveket kell összefésülgetni, és hát ugye van egy nagyon pontos eleme a fővárossal, a, a piacnak, a bosnyák piacnak, a cseréjének a folyamata, hogy ennek része ez a koncepcióterv, és utána megtörténik ez az ingatlancsere, akkor elindulhat az egész projektnek a engedészetési eljárása. A, a meg kell kötni természetesen a, a fejlesztővel a feladatási szerződést, ennek keretében kell majd rögzíteni hogy mi az, amit ő vállal, mi az, amit a főváros fog kapni, adni, mi az, amit a kerület fog kapni, adni ezért cserébe, és azt reméljük, hogy jövőre meg elindul már. Nem nagyon várják az uglóért. Hát ez egy olyan kiemelt fejlesztést, ez, ez, a, ez Budapest egyik legnagyobb beruházás a fejlesztése lenne, ami meghatározná nagyban nem csak ott a, a közlezen környezetnek, hanem az azért a kapcsolódó kerületeknek az életét is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, folytatjuk, viszont halásra szerencsére. Illetve nem is vagyunk szervusz, úgyhogy viszont itt ez a szervusz, ez el lett rontva. Az a Telekom a szervusz. Összetéveztetem a Telekom a Tócsaba képviselővel. Ez nem szép dolog, fia Voltál, újra kattanhatna az ár Régen eltűntél Százszor távolabbra mindent él Mindent körbejártál már Mindent itt hagytál Tézz, hogy az Úra jár, mert a törvény rád is ál, ziók, szétfutnak, de És te összetartozók, Isten hozzám tartozták, Száruló visszószenég. És azt, nem az ajtót, A régi ajtaját, És igen, erre Lesz, nem vele spit nem on Reggelt. Egyetlen kérdésem lenne, bárki kapott valami elszámolást, hogy a kamara mire fordította a költségeket? közön gőzöm nincs. Ugye? Ez eszembe se jut, tehát hogy itt valójában ugye mindenki ezen az 5000 forint, hogy sok kevés ezen van el, hogy ezt egyébként elszámolja el vele, és el biztos el tud vele számolni. Uh, biztos, biztos, hogy bármivel el lehet számolni. Azzal nincsen gond. Csak azért az ember szeretné látni, hogy oké, okay, te járdál ide-oda, e, tőlem elvárják, hogy kimutassam költségbevételét, és mire fordítottam, és a többi. Igen, alapvetően tם. az a probléma egyébként ezzel a Benyó féle a parag oldaláról, hogy amit mondott, hogy 5000 forint, aki ezt nem tudja megfizetni, legyen vállalkozó. Szerintem békeidőben lehet ilyen mondatot mondani. Most nincsen békeidő. Magyarul ott valamit eltévesztett Paraglász egész egyszerűen nem vette észre, hogy pandémia van, nem vette észre azt a társadalmi keserűséget és feszültséget, amivel egyébként a kamara elnöke, ha megfeledkezik, vagy meg tud feledkezni, akkor az borszalom. Nem is Gábor az, aki nem veszi föl, pedig tegnap beszéltünk. Még egyszer megpróbálom, aztán átengedem a terepet önöknak. próbáltam fölvenni, de nem, nem sikerült. Pontosabban nem csengett ki kétszer hogy nincs hívás. Nincs Mert ugye ez már a harmadik, már éppen felhagyni készültem bele. Mennyire volt kalandos Egyen. hazafelé az út? Nem. Teljes sima volt. Nem lehet hallani, Gából? Teljesen sima volt. Hát ha simának vettem, hogy meg kellett állnom a Szerdamban, és ott egyébként. Figyelj, végig beszélj bele, mert az utolsó szavaid, azok konkrétan ilyen halálhörgésre emlékeztetnek. Aha. Lehet, hogy adni magát a telefon, vagy a nem tudom mi. Az, nem. Előbb, az előbb a Telekom letegezett Majd... engem, úgyhogy ki tudja, hogy még mikre képes. Hogy Én azt... még tegezhetnek, ugye? Igen, igen, te olyan, vagy, mint a Telekom. Hogy akarsz-e arról a vizsgálatról, vagy nem tudom micsodáról beszélni, ami meglepetésként értéged a liszt Ferenc -Feri hegyi repülőtéren. Hát beszéltek róla, őszintén szólva nem tudom, hogy van-e valamilyen, valamilyen igazi hátsó oka, vagy, vagy, vagy ez, ez a normális gyakorlat. Az történt, hogy ugye megjelentem egy normál ecr testtel de még kértek plusz egy, hát azt hiszem, géntextnek ezt az olcsó vagy ezt a gyors is. E, anélkül nem szállhattam fölve az Amsterdam felé menő gépre, e, állítólag ezt kérik a, a hollandok. E, Hollandiában nulla ellenő volt. A, mennyire voltak sokan a gépem? Hmm. E, hát ez a, ez a Covid-osztás COVID volt, tehát hogy minden sorban maximum hárman, vagy inkább csak ketten. Semmilyen járat nincs jelenleg Barcelonában közvetlenül? De volt egy járat közvetlenül, a gutakerülgetett, fél órával az enyém előtt ment, de azzal a veszény kézilabda csapata utaz. Értem. A, milyen az idő Barcelonában? Jó. Olyan kellemes tavaci. És milyen volt az idő Amsterdamban? Ide. Tél, hó. Hát már nem volt hófúvás az az előző napról, de látszott, hogy ottan elég komoly dolgok történhetek, és aztán le is állt egy ideig a közlekedés meg az ország. Az elmúlt időben sok szó esett Oroszországról, nem csak Sziártó Péter miatt, hanem legutóbb egy spanyol diplomatával, meg nem mondom a nevét, aki egy uniós biztos a labróféle fogadtatásáról szó esett, meg annyi egyéb dologról, ami nem tudom, hogy minek a következménye, hiszen Oroszországban az adminisztráció nem változott, és ne kapcsán viszonylag sok szó esett. De a kérdés az, hogy az ország ismét reflektorfénybe való kerülésének van-e valami különös oka, vagy ez ugyanolyan hétköznap legfebb átmenetek több hír került elé, mint korábban szokott. Hát ha az hétköznapú, hogy meg akarnak mérgezni, vagy meg akarnak ölni egy ellenzékét, ami hát sajnos tényleg hétköznapi Oroszországban, akkor ez business as usual, tehát ez mindig így. Mert egyébként Borrell-nak hívják azt az uniós biztos, hogy ő a külügyi képvisel, aki valaha spanyol külügyminiszter volt, és egy katalán politikus, tehát ez még külön piquán, teszi az egészet, nem most Katalóniában a hétvégén választások lesznek, és akkor ez is szerepet játszik. Itt két dolog van. Az egyik, hogy mennyire volt diplomáciailag, vagy, vagy szakmailag megalapozott, vagy jó ez az út, hogy, kell, hogy kellett-e egyáltalán egy, az EU-páti külügyminiszterének Moszkvába menni. Borrell szerint igen, egy csomó képviselő tegnap, tegnap vagy tegnap előtt 70 képviselő azt mondta már, Európai Uniós képviselő, hogy nem kellett volna, ne tegye ezt, ez, ez, ha úgy tetszik, a dolognak a technikai oldala, még az is lelképzelhető, hogy Lavrov és Borel diplomáciai csörtéjében Lavrov győzött, azért, mert Borel diplomataként próbált viselkedni, Lavrov pedig, hát úgy, ahogy egy orosz mérgező országnak a külügyminisztere védi a becsületét. de én azt hiszem, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lesz -e valamilyen komoly következménye annak, hogy itt szemmel láthatóan egy gyilkosszak kezd beköszönni az Európai Unió és Oroszország között, miközben az Európai Unió országai és Oroszország között mennek a dolgok úgy, mint eddig? Bármilyen hát diplomáciai lépés. Bármit, a kereskedelem Így lesz. van. Tehát itt igazából két nagy dolog van, amit, amit lehetne tenni, és amit nyilvánvalóan nem fognak megtenni. Vagy egyelőre úgy nézve, hogy nem fognak megtenni, bár hát minden változtató. Az egyik, hogy ez az az északi áramlat, gázvezeték, akkor ez most befejeződjön-e, épüljön-e és működjön-e. A jerek szerint a németek hajlandók mindent elmondani, és mindennek elmondani az oroszokat, de ezről nem hajlandók leszállni, a franciák se egyébként és ez, egy, ez igazában a fontos, nem az, hogy, hogy jól válaszol te vagy nem. A másik pedig esetleg egyéb olyan szankciók, amelyek nagyon durvák lehetnek, például ki lehetne rakni Oroszországot a strict rendszerből, ez a bank elszámolási elszámolás rendszerből. De hát az én azt hiszem, hogy ezeket a szankciókat olyan esetekre tartják fenn, amikor az Európai Unió, vagy azok országainak az érdekei sérülnek, nem akkor, amikor belső Oroszországon belüli, hát dolgok vannak, vagy ott kérül a demokrácia, ami csúnya dolog, de ebből kifolyólag azért nem szoktak ekkora lépéseket tenni. Ez a jégkorszak, ez micsoda, hiszen ez egy ilyen korlátozott hazású jégkorszak, hiszen ha a kereskedelem megmarad, milyen az a jégkorszak? Így van, azt hát, hiszem ez, a, ez a jól fogalmaztál. Tehát ez egy ilyen kvázi jégkorszak, de hát azért az biztos, hogy ugye formailag már nem tudom mióta. krim elfoglalása óta szankciók vannak Oroszországgal szemben, tehát a kapcsolat nem normális. A Borrell elment, és azt mondta, hogy fiúk, hát akkor most volt egy újabb nagy disznóság, és, és, és akkor most döntsük el, hogy most milyen irányba fogunk haladni. Egyre inkább srófoljuk a a, a, a, a hőt, vagy a hideget, tehát ahogy vettük, vagy, vagy mégis megpróbálunk valamelyek kibontakozni. Az oroszok a jelek szerint most áttértek a, a egész pályas letámadása. Tartok tőle, hogy azért, mert, mert nem igazán jó a pozíció, országon belül se, meg, meg, meg egyébként is azért ez a navalni mérgezés, ez azért nem tetsz jót az oroszok hogy És hát nem csak ezt mérgezték, meg azért ilyenkor akkor eszébe jut mindenkinek a korábbi mérgezések polóniummal és polónium nélkül, és novicsokkal és anélkül, szóval Oroszországnak most nem jó az imázsa, és hát ezt így próbálja ellensúlyozni. Uh, most már csak az a kérdés, hogy Oroszországnak mennyire fontos, hogy jó imázsa legyen, vagy sem. Uh, a Sziarto Péter féle videó az különböző okokból volt szenzációkeltő, te egy másik részletére hívta fel a figyelmet, ami a Sputnik vével volt kapcsolatos. Igen, de hát ez nem, nem én vagyok az egyetlen, tehát ez mások is észrevették. Jó, aztán kinyitjuk tehát az ablakot a Szovjetunió ha hajdan volt Szovjetuniai oroszország beli koronavírus helyzetre. Igen, tehát a, a, ennek a bizonyos lop, lopnak a magyarok inter, videónak, amely ebben a formában az orosz televízióban elhangzott, és bemutatták, ami elég furcsa. Ennek az az utolsó mondata, hogy fiató, gázértés, vakcináért jött, na most a gázról még tárgyalunk, a vakcinát megkapja, de persze nem Oroszországból, hanem harmadik országból. Oroszországból nem megy egy kram az orosz gyárakból, mert hát az, azért a barátszág a szép dolog, de a legfontosabb az orosz emberek egészsége. Ez vagy igaz, vagy nem, de mindenképpen mutatja az oroszoknak a hozzáállását. Tudunk valamit az oroszországi pandémiáról? Hát nem igazán jó a helyzet, és amennyire látom, a... ott is problémák vannak az oltásra. Tehát például nagyon sokan nem hisznek a, az orosz vakcinába, az oroszok közül se, amelyből egyébként nincs. Aki meg hiszik, hisz, az nem biztos, hogy hozzájuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ott ketté kell választani a propagandát és, és a valós folyamatokat. Milyen a helyzet Katalóniában? beleért, hogy nemdíg érkeztél, csak meg. Hát valamelyest állítólag javul a, a bortasztóan rossz e, járványhelyzet, de ez egy ilyen eléggé furcsa állapot, tehát egyrészt e, majd, hogy nem minden nyitva van, tehát a vendéglőkbe be lehet menni, igaz, hogy este nem, e, mert ugye kiállítóan van, a, a, a nyitva vannak az, az uszodák, nyitva vannak a múzeumok, a boltok, már amelyik nem rád így van, azok is ezzel szemben kiárási tilalom van éjszaka, és nem lehet elhagyni a, a lakókörzetet, tehát most ez alatt a várost vagy, vagy mondjuk egy, egy települést értek, ami, ami egy ilyen furcsa ellenmondat. Amikor megérkeztél Barcelonába, ott volt-e bármilyen vizsgálat? Igen, tehát ha valaki Spanyolországba jön, akkor már eleve ki kell tölteni egy ilyen spanyol kormány által kiadott, nagyon hosszú internetes ilyen, hát nevezzük, ívnek, vagy, vagy kérdőívnek, amelyet azonban senki nem ellenőriz, már amit te kitöltesz, beírod az adataidat, akkor neked küldenek egy ilyen QR-kódot, és ezzel a QR-kóddal léphet be az országba. De megint azt kell mondanom, hogy ha valaki megcsinálja, vagy bármit csinál, akkor simán beléphet. Valójában a portugáliai pandémiának tényleg a karácsonyi enyhítés az oka? Nem tudom. Lehet-e szabadon közlekedni országok között Spanyolországból, Spanyolországba? Hát Spanyolországon belül nehéz közlekedni, Spanyolországból kilépni viszonylag könnyebb. Milyen volt otthon? Mit gondolsz a klubrádió történetéről, aminek te jóformán személyes külpolitikai tudósítója vagy. Azért másik kérdés, hogy természetesen interneten is lehet adni, de most ez egy másik történet. Igen, hát ugye ezt lehet nézni most globálisan, vagy magas szintekről, és azért azt hiszem, hogy egy ilyen kísérlet, már hogy elhallgatásak, de hát ez nem a rendszer elég mutatja, inkább a félelmét, és, és, és hát a folyamatos harc logikáját minden napra kell én nem vagyok benne biztos, hogy ez optimális lépés hatalom szempontjából, de inkább a pszichológiához vagy a, vagy a jellemhez, vagy jellemteneséghez van köze. Hogy, hogy mi lesz a hatása, az, az nehéz fölmérni. Szóval az, az biztos, hogy most pár tízezer szegény nyugdíjas néni, aki a fülére szorított szokorrádióval hallgatja, az nem fogja most hallgatni tudni, nem fog tudni átállni ilyen gyorsan, vagy egyáltalán átállni az internetre. De ezeket a hallgatókat, amelyeket most ünketnek, ezeket szerintem amúgy sem nagyon lehetett volna megnyerni a NERN-nek. Szóval inkább arról van szó, hogy egy multiplikátort, egy a hatalomra nézően negatív hírek terjesztőjét vagy ismétlőjét megpróbálják kiiktatni. De én azt hiszem, hogy, hogy ennek ez a magyar része. Na most még egy szempont van erről, nem sokat, sokat szoktunk beszélni, de most, miután egy másik rádióban vagyok, ezt ez, ez, el kell mondanom. Az a nagy baj, hogy Magyarországon nincs nagyon szolidaritás, ma ugye nem szakmai szolidaritás. Politikai az esetleg van, de szakmai az nincs, és az nem ugyanaz. Tehát ilyenkor egy normális országban az egész szakma megmond. Politikai irányúcsától tügges le. Nálunk ez soha nem következik, a civil rádió sem, egyetemek bedarálása se váltott, igazi szolidaritás, és csak magáért küzd, ha Ez az egyik. A másik, hogyha most kívülről nézik, és ugye mindenki ezt szokta kérdezni, hogy na és akkor mit lehet az Európai Unió? Az Európai Unió nyilván el fog ítélni, meg már el is ítélte, de nem fog ö, emiatt, tehát pont úgy, mint navalni miatt nem fogják leállítani az életi áramlatot, ezért se fognak ö, tudom, komolyabb intézkedéseket hozni, de azért ezek mind cseppek egy pohárban. És az már látszik, hogy a Bizottság, az Európai Unió kezdi fiktatni a közbeszerzési hálózatok tisztaság. És e, itt, itt azért nagyon komoly lehetőségek vannak, akár a pénzeknél. És nem biztos, hogy ezek mindig a legcsurvább dolgoknál fognak bekövetkezni. Olyan, hogyha Erre mindig a... az a kérdés. Yep. Hát alkapóne. Példát hoznám föl, hogy ugye erről mindenki tudta, hogy kicsoda mit csinál, és végül is adóügyek miatt. Állt. De ha már itt nem, a, a szegényesekről volt szó, itt a leágazónál, erről lehet -e valamit tudni, mert itthon kacsának minősítették, az Európai Bizottság nem kommentálta, a kettő közötti területet nem tudom besatírozni. Én te látom át, valószínűleg az az igazság, hogy szóval. Ezeket a dolgokat az Európai Bizottság mindig maximális diszkécióval kezdeni. Tehát már sokszor előfordult Magyarországgal kapcsolatban, most korábbi esetekben, és nem, nem, nem ezekért a mostani dolgokért, akármilyen ö, szabálytalanság miatt az Európai Unió leállította a kifizetéseket néha hónapokra, és erről senki nem beszélt. A magyarok azért nem beszéltek meg nem volt érdekük, az Európai Unió azért nem beszél, mert az a szabály, hogy ilyen dolgokat mindig hátszérben csináljuk. Ez most is lehet, nem tudok erre válaszolni. Egy biztos, ugye az, hogy, hogy az a magyar taktika, hogy lepapírozzuk az ügyeket, tehát törvényekkel manipulálnak egy politikai döntést, vagy törvényekkel manipulálnak egy gazdasági döntést, ez azért gyengíti a hitelét a hasonló lepapírozásoknak, amikor hasonló machinációk történnek gazdaságügyeknél, és ott aztán az EU könnyében oda csaphat, mint mondjuk egy Az, hogy az a szokás az Európai Uniónak, hogy ilyenkor hallgat, vagy diszkréten kezeli, erre nekem pozitívan kéne néznem? Nem, de most a, a hallgatás és a diszkrét kezelés az nem a konkrét ügyet illeti, hanem a kifizetések visszafogását, tehát ők abban indulnak ki, hogy van egy normál ügymenet, odaítéltek Magyarországnak X pénz, és ezek a pénzek, ezek az ügyek, ezek mennek. Na most azt is látni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy mindegyik megvan van tehát mi egy keretet kapunk, és ezen a kereten belül elég nagy játék van. Tehát ha visszadobnak valamit, vagy beállítanak egy pénzt, attól még egy másik vonalon egy másik sinány jöhetnek a pénzek. Ezek, ezek az ügyek ne, másodperc fülelmezzet kell, hogy kérjem, azért... mert az egyik vendég hívengem. Igen. Igen, látom. Akkor adom valakinek, akinek seg aki, aki majd segít önnek ide találni, odaadom a telefonomat. Elköszönök tőled, akkor Gábor hirtelen, mert hogy megjött a következő vendég, de a modatot létszíves fejezve, mert arra nyilvánvalóan van idő. Én azt hiszem, nagyjából befejeztem, tehát igen, ez a normál európai ügymenet, ez így rendben van, itt már nem politikáról van szó, hanem itt, itt ügymenetről, ügyintézésről van szó, és ott a szabályokat kell betartani, és az ezeket a szabályoknak a betartása. Ez nem politikai kérdés. Ez a normális eset. Magyarország esetében ez persze néha másképp van de azért az Európai Unió alapvetően így működik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, innen fogjuk folytatni. Kicsi angyal Mondd csak miért vigyázol rám Ó, angyal Kérlek, jó hozzám Kicsi angyal arra miért önéten oh, Hogy az élet Néha fáj, néz rá Itt a bőnök nőttem fel Vedd fel ördög jelmezet, ó angyal Nehogy kicsi angyal Látod, én is titkolom, ó angyal, Hogy szeretlek nagyon, száj fel Az angyalok közé Kicsi angyal, itt csak úgy jött neked hely Oh, angyal, hogyha angyal nem leszel Kicsi angyal, ha ez mégis kell neked Oh, az neked el kell vesztened Oh, a szíved lesz, ha kell Földön De angyal nem lesz. El. De néhány van Effect. Mondjuk az, hogy egy telefon belefér, bár nem biztos. Zene szól. Vendég már a házban. Vendég in the house. Egy álomkép, él, hogy egy éjjel, Abban a remében, hogy rövidesen ide is ér. Egy álomkép, És az egy is van. Kép, csak reggel. Az a teszélyeket. Ablaká... Gyereget! Nem itt felejteni, az a két üveg az édes apádé. Azt mondta, hogy az ő életkorában korában <tos> rozét iszik az ember, ezt nem tudom megítélni. Még nem vagyok annyi idős, mint ő, de lévülhetetlen érdemeket szerzett a műsoromban, és szerettem volna ezt valamilyen módon honorálni, vagy nem tudom Némi kockázatát látom, ha valaki rám bort bízik, de hát annyit tudok menni, hogy megígérem, hogy el fog jutni hozzá, hogy aztán valójában ez történik-e vele. Rendben van, ez, ez már családon belül marad, de ha már családon belül marad, ifjabb Duda Ernő, a Kejfely Jancsi vendége, akkor mennyiben volt evidens, hogy fiú és apa, ha nem is pontosan ugyanaz, de hasonló foglalkozást fog űzni, illetve űz. Sem ennyire. Tehát én a karrierem első tíz évebe teljesen Más dolgokkal foglalkoztam, amik igen távol esnek a biológiától és a gyógyszerüpartól. És hol állt be a kanyar? Vagy mitől? Tessék? Mitől állt be a kanyar? Ö, hát, hogy mondjam, az érdeklődésem a tudomány és a biológia iránt ö, mindig megvolt. Ö, az akadémiai karrier az nem az én temperamentumomnak és ö, stílusomnak volt kitalálva, ö, Viszont akkorán vállalkozó lettem, tehát 20 éves koromban csináltam az első cégemt, ami egy Generál General nevű fénymásoló üzletlánc volt, tehát ennél sokkal távolabb nem lehet esni a, a, a biológiától, de utána volt uh, szoftver, hardware cégünk, tanácsadó cégünk, uh, étterem, utazási iroda, a legbizarabb talán egy, hogy még tánciskolánk is volt, tehát azt gondolom, hogy sok mindent kipróbáltam. Mi el... Amerika mit hozott, vagy mit vitt? Amerikában én gyerekkoromban voltam, és azt gondolná az ember, hogy... Hány éves korodban? Négy és hat éves korom, közös után még egy évet, 11 évesen, és azt gondolná az ember, hogy ennek nincs nagy jelentősége, aztán... De csak ismerni is. kell fenyő Miklós, és az ember tudja, hogy van. <gül> Furcsa módon, amikor csináltam ilyen, ilyen kulturális teszteket, akkor azért az, de, az jött ki, hogy azokban a... Vannak, mert vannak olyan tesztek, amivel lehet mérni a kultúrát. Ott az jött ki, hogy, hogy valahol az amerikai, meg a magyar közfélúton vagy Nyilván itt pedig csomó mindent néznek, hogy hogyan az ember a hatalomhoz, a kockázatvállaláshoz, a stb. stb. stb. Tehát nyilván rányomja a bélyegét a gyerekkori élmény valakire, hogy, hogy ott, ott szocializálódik, még ha hát ez nem is tudatos. Mi a szolvó történető? Hát a úgy indult, hogy nekünk volt egy tanácsadó célunk a 90-es években, ahol kockázati tőkét szereztünk technológiai vállalkozásoknak, és egyszer megkérte egy befektető, egy kicsit távolról kezdem, de érdekes. Tehát a megkérte egy befektető, hogy itt van nála egy, egy kutató, akinek valami marha érdekes projektje van, de sajnos egy szót se belőle, és hogy menjek el kvázi tolmácsolni a kutató meg közte. De elmentem, de nagyon híres megkutató volt, kér György, akinek egyébként egy molekulája az fázis 2 jutott, amit nem sokan mondhatnak el. És mint kiderült, szüleimnek tanítványa, jó barátja, és euh, meg is próbált ezt saját cégébe fölvenni, de akkor én elég önelautikus voltam, és mondta, hogy ha én ilyesmi, ilyesmivel foglalkozom, akkor a sarkadi balás professzor, beszél nem beszélnem kell. A sarkadi balás professzor az rövid úton kidobotta a laborjából, mert nem szerette az ilyen nyakkendős ifjú menedzsereket, úgyhogy ez nekem egy ilyen jó két éves munkám volt, mire kvázi a bizalmába fogadott, és neki volt egy csomó olyan, szab, neki, az ő volt egy csomó olyan szabadalma, ami izgalmas lett, és a, az első terv az volt, hogy majd ezeket fogjuk mi eladni gyógyszergyáraknak, és minél többet olvasgattam róla, azt mondtam, hogy erre fogunk csinálni egy saját céget, és a, a hogy mondjam, a, a, az esélyek ellenére mi felépítünk itt egy magyar bioteknológiai céget, úgyhogy ez ilyen klasszikus háromfős startup Négy négyzetméteren így indult, valamikor 99 már. De aztán kinőttem magad? Hát igen, tehát most kb. 150-en vagyunk, ennek a nagy része kutató, és mondjuk azon a területen, amivel mi foglalkozunk, ez a világ, abszolút világpiaci vezető cég. Tehát <coughs> nyilván kinőttük magunkat, de azért közben eltelt 20 év, és volt ebben egy küzdelmes időszakok is. Van-e a szóvonak, bármi köze, terészetesen a tevékenységét, illetve a mostani pandémiában, vakcina vagy gyógyszerfejlesztésben, ami ugye két különböző dolog? Igen, vakcinafejlesztéssel és teszteléssel mi nem foglalkozunk, tehát az, az nem a mi területünk, ott nincs olyan, amihez miértünk, vagy ami hozzá tudnánk járulni. Mi az, amihez ti értetek? Mi az, hogy gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokat vizsgálunk. Ugye az... édesapádban az a fantasztikus, hogy a leghülyébb kérdésekre is tud válaszolni. É, most bebizsonyíthatod, hogy te is képes vagy makar... erre. most mindjárt kiderül, hogy ebből ragadtál rám. Tehát ezt körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy van egy fehér pirula, ami magába tök biztonságos. Leteszteltük, ezerszer beadjuk valakinek, semmi gond nincs vele. Van egy piros pirula, ugyancsak biztonságos, de a kettőt együtt beadjuk akkor valami nagy gáz történik, az ott esetben meg is halapáciás. Ugye azoknak a kis papírkákon a, a gyógyszerban, amit az ember el szörnyűködni, ott lehet ilyeneket olvasni, hogy ezt neszed be Amazza. Most mivel a világban van kb. 40 ezer, nagyság 40 ezer engedélyezett gyógyszer, ezért az nem kell nagy matematikusnak lenni, hogy az ember eljöjjön, hogy minden gyógyszert mindennel nem lehet letesztelni. Tehát mi azzal foglalkozunk, amikor mi csak olyan, cégekkel állunk kapcsolatban, csoportokkal kapcsolatban, akik valamilyen új kísérleti gyógyszert fejlesztenek, csak és kizárólag. Ez bioteknológiai cég gyógyszergyár néha akadémiai intézet, de akik, és akik még nincsenek. Jó, van -e egy ilyen cég, ami ilyet fejleszt. Azt mondja a szóvónak, hogy mit csinálj velünk? Azt, hogy mondd meg, hogy ez ha bejut a szervez... hogy fog bejutni a szervezetbe, ott hogy fog eloszlani. és mi az, hogy hogy jut be a szervezetbe? Milyen formában juthat be? Hát sokféleképpen... Tabletta... Igen. Tapasz... Igen. Spray. Hát, nem véletlenül adnak neked bizonyos dolgokat injekcióba. Azért adják injekcióba, mert hiába vennéd be azonnal nem szívódni. De, de erre is te azt egy egyébként? Hát igen. Részben igen. Tehát, mondjuk mi vizsgálunk olyat, hogy ez föl fog -e szívódni a Bélhámból. Okay, ez az egyik. Tehát, mi a másik? Szívni. A másik az, hogy hogy fog eloszlani a szervezetbe. Milyen szervekbe fog eljutni. Hogy választódik ki. Az, aki téged megbíz, az meddig jut? Tehát melyik az a pillanat, amikor azt mondja, hogy ezt most a fejlesztésben át kell adni valakinek, mert én ezt nem értek? Hát ha ez egy kis cég, akkor viszonylag nagy egy, egy gyógyszergyár, akkor elviszi ő, ő a piacig, de nem mindent házon belül csinálnak. Tehát ez a, Pont ez ezt kérdeztem, hogy min múlik az, hogy hol ér véget a saját kompetenciája, és bíz meg valakit, miközben az ember azt gondolná, hogy ezt is ő csinálja. Miért nem csinálja ezt is ő? Hát ezt a lépést azért nem a gyógyszergyerek mert mi jobban értünk hozzá. Tehát van egy-kettő, aki házon belül csinálja, de alapvetően a gyógyszerjelök nagy része hozzánk küldi ezeket a típusú vizsgálatokat, és még visszatérve a gyógyszer-gyógyszerkörcsönhatása, amit nem fejeztem be, bocsánat. ugye mi azt modelezzük le, hogy egy, mondjuk egy kísérleti Alzheimer gyógyszer, vagy most mondjuk egy, egy Alzheimer gyógyszert, az föl fog-e szívódni, be fog jutni az agyba, kiválasztja -e a máj, kiválasztja a vese, és nem, nem utolsó sorban Nem utolsó sorban, bocsánat. Igen, ja, ezeket úgynevezett genetikailag módosított sejtvonalakon csináljuk, tehát van több százféle olyan sejtvonalunk, ami mindegyik egy kicsit más termel, és ezeken modellezünk, ez biológiai modellezés, tehát ez nem egy számítógépes modell, ez valóbi labormunka, tehát ezeket a sejtvonalakat mi fejlesztettük ki, és amikor valaki egy ilyen altszermelgyolcász, úgy kell elképzelni, hogy küldenek egy fél kis fehér port, vagy valamilyen színű port, azt mi beoldjuk, és utána mindenféle kütyükre rálapjuk, emberek pipettáznak ezerrel, tehát mint a filmekben, tehát a mi laborunk úgy néz ki, mint amikor az ilyen amerikai filmekben, el lehet képzelni egy labort, és mi azt mondjuk meg, vagy arra adunk hogy mondjam, kísérleti adatokat, hogy az ő Alzheimer gyógyszere, az majd milyen más gyógyszerrel kerülhet kölcsönhatásba, tehát feltétlenül nem lehet majd adni A. fogamzásgátlóval, B. vérnyomás csökkentővel, C. De akármilyen gyógyszer... Azt fel sem erő, hogy önállóan? Azt meg tudja csinálni a megbizó egyedül? Tehát tételezünk fel azt egy egy az kicsit... embert, aki csak ezt az egy gyógyszert Ez Ezt egy kicsit árnyoljuk már. Tehát a árnyoljuk. gyógyszerkutatás a világ legszabályozottabb iparága, ahol több tízezer féle vizsgálatot kell elvégezni, ahol sok millió oldal dokumentáció készül. Na most ennek a az egyik szélsőséges verziója, hogy egy gyógyszergyára sok tízezer vizsgálatot mind házon belül uh -huh. fogja megcsinálni. A másik szélsőséges verzió is ilyen is van, hogy ebből egyetlen darabot sem maga csinál meg, hanem mindegyikhez keres kvázi egy alvállalkozót, aki ahhoz jobban ért, mert ő nem akar, mit tudom én, kutyaházat tartani, ő nem akar, Mit tudom, én formulációval bajlódom. Jó beszélsz, hogy... nektek van kutyaházatok, vagy nektek mi van? Nekem, nekünk nincs kutya. Hát van otthon. De... Tehát mi nem foglalkozunk Tehát szóval nem foglalkozunk mi kizárólag, mint in vitro, mi csak sejtes, laboros kísérletekkel foglalkozunk. Tehát mi egy nagyon pici szegmense vagyunk ennek a nagyon hosszú táplálékláncnak. Mi kiszúrtunk egy apró pici szegmest, ahol mi vagyunk a. Okay. Még mindig nincs válasz a kérdésemre, de azért akkor menjünk ezen végig. És akkor ti azt mondjátok a megbízónak ennek a periódusnak a végén, hogy. Kaptunk egy riportot. Mennyi idő után? Tudom, hogy nincs átlagos idő, de ez mennyi idő? De van átlagos így? idő, azt mondjuk 5 6 hét, De van olyan vizsgát, ami mondjuk három hét alatt lepörgetünk, és van olyan, ami hónapokig ott van. Atövő, hogy hány hatóanyagot kapunk, hányféle vizsgátot kell rajta csinálnunk. Tehát nálunk az input, az egy por, amit meg kell vizsgálnunk, és az output, az pedig egy riport, amit ő egy-az egybe benyújt a gyógyszeripari hatóságnak, és ami alapján. Ő, ő döntéseket hoz arra, arra is hoz a döntés, hogy megöli a molekulát, és nem viszi tovább. Oké, okay, de van, és akkor ti ebben a reportban azt mondjátok, hogy? Azt mondjuk, hogy ez az, ezt az anyagot ki fogja választani a máj ilyen és ilyen ezt az anyagot nem szabad együtt adni várhatóan valami mással, vagy mondjuk indikációt teszünk arra, hogy a klinikai vizsgátra meg kell nézni, hogy lehet-e ezt együtt adni egy másik daganatellenes készítménnyel mondjuk. Tehát mi egyetlen egy lépcsőt csinálunk ebből a nagyon Ugye én a saját házim. műsoromban találtam ki néhány mondatot, beleértve hogy a tévedés kockázatával egy olyan cég, mint a tiéd vagy a tiétek, az tévedhetetlen kell, hogy legyen? Mekkora a kockázata? A ugye... nem lehet Én ezt értem rossz a kérdést, szándékosan fogalmaztam rosszul. A... <kül> hát ugye a ti felelősségetek az tízes skálán tízes. Nem, mint a többieké nem lenne az. Igen, a többieké is az, és nyilván mi is tévedhetünk -e. a itt rettenetesen van ebben az iparágban a hitelesség. Tehát, a, most megint elkanyarodok egy kicsit, és, hogyha, és onnan hoznám föl, hogy mi a legdrágább szolgáltató vagyunk ezen a piacon. Tehát, magyar cégként, mi kb. 700 dolgozunk a világ közel 50 országában, mi az usa is a legdrágábbak vagyunk, és azért vagyunk a legdrágábbak, mert elhiszik rólunk, hogy mi ehhez jobban értünk, mint a többiek, és azért hiszik el, mert, sok, mert régebb óta csináljuk, sokkal több adatunk van, és sokkal több publikációk van. Tehát, nekünk mondjuk. Több mint kétszer annyi publikációnk van erről a területről, mint az összes konkurensnek együttvéve, és ez nekünk van egy kredibilitásunk. És amikor azt kérdezik, hogy miért gondoljuk, hogy ez a vizsgálat működik, akkor tudunk nekik adni 8 évre visszamenőleg másik 300 vizsgálatot, aminek az adatait megosztjuk, és akkor látják azt, hogy mi ezt reprodukálhatóan, megbízhatóan tudjuk csinálni, kicsi hiba százalékkal. Ezért jönnek hozzánk. Ugye, és, a, és hogy. A, bocsánat, mert nem tudtam befejezni. Igen? A, a kérdésre. Koronavírus ellenes ez gyógyszereken, tehát koronavírus ellenes szereket, azokat vizsgáltunk. El lehet képzelni, hogy tavaly tavasszal hirtelen a gyógyszergyáraknak a profilja jelentősen megváltozott, tehát koronavírus ellenes szereket, azt igenis küldtek a laborunkba elég sokat, és ez nagyon rendesen meg is terhelte egyébként a, a kapacitásunkat, arról nem beszélve, hogy nyilván mindenki érezte, hogy ez egy extrém felelősség, mert voltak, tehát amikor ott van egy szer, ahol az, az, hogy mi ezt jól csináljuk, meg nem jól csináljuk, meg hány hét alatt múlik, vagy hány hét alatt csináljuk meg, azon az is múlhat, hogy ez a gyógyszer mikor kerül a piacra. Az, ezt a kollégák is rendesen átérezték, pont egy olyan periódusba, ahol egyébként homofizba kellett egy csomó embert küldeni, át kellett szervezni a céget, hogy ne tud ne álljon le a labor. Tehát ez egy elég, elég kemény időszak volt. Az a kitüntetés jutott osztály részemről, egy csomó, egy sor tudósra beszélgettem, biztos rossz emléket hagytam mindegyikben, de ezzel együtt válaszoltak a kérdéseimre, és közéük tartozott keserű György Miklós is, aki ugye különböző létező gyógyszerekről beszélt, és nagyon fontosnak találta megkülönböztetni, én kémia tagozata jártam, de gyakorlatilag az egység után mindent elfelejtettem, és ez most ezekkel a beszélgetésekkel is így van. Én felkészülök beléd már amennyire fel lehet készülni szerdára, és csütörtökre mindent elfelejtek, oda akkor az agyi kapacitásom egy másik része készül, és azt meg péntekre felejtem el, és mire hétvége van, addigra zombivá válok, de ennek a jelentősége csekély. Ez csak azért mondom, mert ugye ő elmondta azt, hogy élesen meg kell különböztetni a vakcinát, ami ugye a megelőzés szolgálja, és a gyógyszert, ami a kezelés szolgálja. Most ugye, ami a gyógyszert illeti, abban mi a helyzet? Mert arról gyakorlatilag semmit nem lehet hallani. Vagy alig. Igen. Ráadásul te ugye azt mondod, hogy ezzel kapcsolatban voltak megkeresések, ez azt jelenti, hogy azok mind kísérleti fázisban maradtak? Vagy kuka lett? Vagy mi a helyzet? Um, a vakcinafejlesztés nagyon jól mondta a, gy györgy, a, a vakcinafejlesztés és a gyógyszerfejlesztés teljesen más szabályozásra lássik, más költsége, és nagyon fontos, hogy időben teljesen más kiputatása. Ezt is mondtam így. Van. Tehát a gyógyszer, egy átlagos gyógyszerkutatásnak a, a, az időtartama az 15 év. 15 év, és most átlagosan 2-3 milliárd dollárba kerül, mire egy új gyógyszerpiacra visznek. Tehát nyilvánvaló az, hogy azok a hatóanyagok, amiket koronavírus ellen Tesztelnek ma a világon, és több mint 300 klinikai vizsgát zajlik, ezek nem nulláról kitalált új gyógyszerek. Tehát nem arról van szó, hogy valaki beült a borba, fogta a koronavírust, és letesztelt 1 millió molekulát, és megnézte azt, hogy most melyik az a legjobban működik, lehet ilyet csinálni. Abból 15 év múlva ott lesz egy a 000-hez hogy azt tényleg végigjut a gyógyszerkutatás folyamatán, és valkkor 2035 körül kerülhet piacra ez a gyógyszer. Tehát ez nyilván nem oldotta volna meg a a mi problémánkat, és ezért elővették azokat a hatóanyagokat, amik már ennek az engedélyezésnek nagyon sok lépésén végigmentek, és vagy már engedélyezett gyógyszerek, vagy nagyon közel járnak. Tehát már bizonyít, volt, voltak emberkísérletek, bebizonyították, hogy biztonságos, és mindig egy másik kórokozó ellen tesztelték, tehát már ott vannak a kapuban, hogy már majdnem engedélyezték, ha megnézik, hogy na akkor hát ha ez a koronavírusra is működik. Mert az azt jelenti, hogy nem kell egészséges önkénteseken éveken keresztül próbálgatni, mert a biztonságosságát már tudjuk ennek a gyógyszernek. Már ott van több ilyeneket megy, azért nem kell küldeni, hiszen ezek már be vannak vizsgálva. Nem, kodul... azért, nem, azért nem tudják, mert azok nélkül, a vizsgálatok nélkül, amit mi csinálunk, nem kapnak engedét. Tehát pontosan az történt, hogy voltak olyan cégek, akiknek pont azok a vizsgálatok hiányoztak még, amiket a, a szóvó végez, és ezek nélkül a gyógyszeripő hatóság nem fog nekik engedét adni. Nyilván lehet, hogy mások is végeztek, és ezért az utolsó pillanatban még ezek az a hiányzó kvázi dokumentációt próbálják összeszedni tehát ezek általában antivirális szerek voltak, ami másik vírus ellen hatásosak voltak. Igen, az én apám orvos volt, és ő biztos nyilvánvalóan az egészhez értene, én már csak ugye a szellemét örököltem, ha egyáltalán, ugye itt az antivirális kezelésben a rendezivír és a favirapir kezelést hozhat megoldást. Na most az a kérdés, hogy ezek egyebek közt a keserű, és beszélgettünk erről, de ezek valamilyen módon már be voltak vizsgálva, vagy ezek se voltak bevizsgálva? Tehát hol jön itt a szolvó? Hát, az vijességet kérdezek, akkor egész is ki az, hogy megválaszolható nem, legyen. Nem, nem, Tehát a, a, a favipiravir, az tehát kicsit másképp kezdeni, tehát meg lehet vizsgálni egy már piacon levő gyógyszert. Úgyhogy? Úgy, hogy leteszteljük. Tehát ha van egy piacon levő engedélyezett gyógyszer, Így. amit valamire már engedélyeztek, Így. akkor az, az a legegyszerűbb, mert akkor azt csak az kell bebizonyítani, hogy egyébként ez a koronavírus hatásos és már is lehet engedélyért folyamadni ugye van olyan gyógyszer, ami mondjuk uh, már majdnem engedélyeztek, de még nincs a piacon, ott meg kell nézni, azon kívül, hogy koronavírusra adott esetben hatékony -e vagy sem, még azt is meg kell nézni, hogy egyébként a kismillió dokumentációban van -e olyan, ami még, ami még hiányos, ami még, amit még a hatóság el fog Magyar, várni. Nagyon, hogy ez termékként korábban még nem Így nem van, Tehát vannak olyanok, amik amit termékként még nem léteztek hozzánk, azok fognak eljutni. De van tehát olyan a ritkán... már ezek közül, ami Itt, egyébként megjelent a piacon? Hát erről, erről nem nyilatkozhatom. Ezek ugye az üzleti titkok? Hát igen, uh, nyilván De az az, oceágyár... hogy... nekem nincs engedélyem a gyógyszergyártól arra, hogy elmondjam, hogy melyik hatóanyagok voltak a laborban. Uh, nyilván nagyon szívesen elmesélném, mert marha izgalmas, és legszívesebben megosztanám a levelet, amit kaptunk tőle, tőlük utólag, de ezt nem teltem meg, mert nincs, nincs erre meghatalmazásom. De maradjunk abban, hogy több hatóanyagon is dolgoztunk. És akkor az azt jelenti, hogy egyben azoknak a hatóanyagoknak más létező gyógyszerekkel való kombinációját is vizsgáltátok? Olyan vizsgáltok a vészen, ami erről lehet következtetni, igen. De ez a, ez, tehát a következtetés levonás az már gyógység. Mi a kísérleti adatokat átadjuk, és az, hogy ők ebből mit vonnak le, az már az ő felelősségük. Tehát az, hogy mit írnak majd a papírkáról, mivel lehet szedni, mivel nem. Jelen pillanatban van-e olyan gyógyszere a koronavírusnak, ami az elmúlt másfél évben jelent meg, és korábban ebben a formában nem létezett. Mm, igen. Létezik? Igen, van, van. Hozzá kell tenni, hogy a gyógyszeres kezeléseknek azért, mint látjuk, korlátozott a tékonysága, bár azért egyre több tapasztalatunk van abban. Hogy... mi az oka? Ennek az az oka, hogy a összeségi vagy általában a vírusok ellen rettenetesen nehéz védekezni. Tehát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a vírus valójában a biológiai nem egy élőlény. Ezen a laikus ezzel mindig kiakat, hogy a vírus az nem tekinthető élőlénynek. Tehát a, a baktériumok, vagy egy gomba, vagy bármilyen más ellen azoknak van egy önálló anyagcseréjük. Tehát ez egy önállóan létező élőlény, aminek, hogyha ismerjük a működését, akkor találhatunk olyan gyenge pontját, amit meg tudunk támadni, és amivel szelektíven meg tudjuk ölni a dögöt úgy, hogy remélhetően az embernek minél kevesebb baja legyen. Ugye a vírusok az egy sok, sokkal diverzebb csoport, ami azon kívül, hogy nem önálló életre képtelenek, ezen kívül nagyon sokféle örökítőanyaga van, ezerszeres méretbeli különbség, nagyon különböző működés, stb. stb. És ugye ezek csak a gazdas ezek csak akkor képesek működni, hogyha a gazdas bejutnak, és csak a gazdas sejt folyamatait tudják erre felhasználni. Tehát ezt még a laikus is megérti, hogy innentől fogva nekem a gazdas kell valahogy belenyúlnom, úgy, hogy szelektíven a vírust próbáljam ott megállítani, és ez azért egy sokkal nagyobb kihívás, mondjuk Oké, okay, rendben aktívan, van, akkor hat kérdezzek ér. a magam primitív módján ismét egyet. Csak azért hangsúlyozom, mert az ember azért előalázattal van. Tehát, hogyha éppen zongorázom a kocsis jelenlétében, akkor azért felhívom a figyelmet arra, hogy mindenképp el... hívd már el, hogyha a kocsis jelenlétében zongorázom, mert, az, mert kíváncsi lennek. Hogy, De ez egyben a tisztelet felé. Tehát azért me megadom azt a tiszteletet, ami ilyen. Ez, ez megmarad bennem. A, a tudás iránti alázat az gyerekkorom óta megvan, és az apám kapcsán született meg bennem. Ez azt jelenti egyébként, hogy jelen pillanatban, ha valaki koronavírusos beteg, tehát már beteg kimutatták, akkor neki a gyógyszeres kezelése, az gyakorlatilag hogyan folyik? Megvan-e ma a koronavírusos betegnek az a gyógyszeres kezelése, ami adott esetben egy influenzás betegnek van, akkor is, hogyha rossz a párhuzam? Ez országonként különböző, de egyébként van, és a fertőzés stádiumától és a betegségnek a kiterjedésétől függ. Ugyanis a legtöbb koronavírusos beteg nem a vírus fertőzésbe, hanem az arra adott immunválaszba hal bele. Tehát egész másként kell kezelnünk azt, akinek egy... Tehát függ a kísérő betegségektől, és függ attól, hogy ez nem igazán az én szakterületem, de azért megpróbálok belepofázni az alapján, amit olvastam. Tehát másképp kezelnek egy korai stádiumba levő, de veszélyeztetett veszélye és másképp kezelnek valakit, nem van, de nem a területe, de akkor... tehát az elején, Tehát az elején például a korai és közepes stádiumból Remdesivirt adnak protokollát. Oké, okay, de akkor maradjunk történel. annál, ami a te Az Azt kérdezem tőled, hogy rendben van üzleti titok, azok a bevizsgált hatóanyagok, amelyek nálat szerepeltek, azokból később egyébként milyen jellegű gyógyszernek kéne születnie, illetve azoknak az alkalmazása, ha egyszer bekövetkezik, akkor azok milyen módon történnek? A legtöbb gyógyszer, amit most használunk, és ami piacon van, amit kifejezetten a koronavírus, most ezek között a, azok, és megpróbálom ezt meg lefordítani a lajkus nyelvét, ezek nukleozid analógok, ami azt jelenti, hogy a, a vírusnak az örökítő anyagának az egyik eleméhez hasonlít. Tehát átveri a vírusnak, a, tehát a, a vírus szaporodásába az alavatkozik be, hogy az egyik építő kockát, csendben kicseréli egy olyan ami valójában nem működik, és ezzel kvázi elrontja, el, elrontja a vírust, és hogyha ezt és ez úgy van kitalálva, hogy az az emberi anyagot nem módosítsa csak a vírusnak az anyagát, viszont ezek lassítani tudják a fertőzést, de Teljesen megszüntetni nem tudják. Tehát, az, illetőnek, tehát az illető. Az egy, egyetlen olyan szerencse ismerünk, ami ezt megöli úgy, hogy egyébként a szervezet immunrendszere ne kezdeményezze. Nem is de még a jövőzen élhet? Természetesen a tudományban bármi elképzelhető, de jelenleg ezek a szerek mind lassítják vagy csökkentik a fertőzést, és arra várunk, hogy az immunrendszer fölébredjen, és a végén az immunrendszernek kell kinyírni a, a, a vírust. Mi csak maximum befolyásolni tudjuk ezt, illetve amikor már uh, kialakul ez úgynevezett vihar, akkor az a lényeg, hogy az immunválaszt uh, olyan módon szabályozzuk, hogy az immunválaszban ne haljon bele a beteg. Mert a felfokozott immunválasz az, amibe végül a betegek egy jelentős része meghal. Azok, akik például tüdőgyulladásos lesz, tüdőgyulladást kapnak, mert ugye nagyon sokféle szervet megfertőz. De van, aki trombózist kap, és abbahal hal beled a legtöbb, de a legtöbb haláleset az a tüdőgyulladásokból van. Ugye, minden betegségnek van alapesete, és vannak olyan ö, ö, variáns, amikor különböző komplikációkat okoz. Nekem, hangsúlyozom, nekem a koronavírusos betegeknek elsősorban a kompliká... úgy tűnik, mint hogy a komplikációk okoznának igazi problémát. Ha ez igaz, ha nem igaz, akkor törölve. Valójában ez azon a házi orvosi szinten, ahogy a házi orvosok egyébként a feladatukat el tudják látni. Tudom, hogy ez nem a tetelelete, de aztán megyünk tovább. Ez egyébként átlátható? Mert kicsit úgy tűnik a, a, a te szövegedből, de más emberekkel való beszélgetésben is, hogy azért ehhez minimum kell egy bizonyos rálátás, hogy az ember dönteni tudjon, és ehhez a rálátáshoz ehhez olyan elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkezni, ami azért nem mindenkinek áll rendelkezésére. Most nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert a párom házi orvos, és hogyha nem akarok kintadudni a kutyákkal, akkor, akkor óvatosan, nagyon óvatosan kell fogalmaznom. E, nyilván egy házi orvosnak nyilván ez a, a, a részletekben menő tudása is egy kérdés. A másik kérdés, hogy van-e neki eszköztára arra, hogy egyébként megállapítsa, hogy mondjuk egy fertőzés milyen stádiumban tart, és egyértelműen nincs. Tehát egy házi orvos, nem fogja tudni azt megdönteni, eldönteni, hogy mondjuk milyen, milyen kiterjedtségű egy, egy tüdőgyulladás, és adott esetben nincsenek, nem, nem tud labor csinálni. Tehát ez a súlyos esetek egyértelműen nem a, a házi orvosnak a, a hatáskörébe tartoznak, hanem az, ahhoz kórházi háttér kell. Itt egy olyan vírusról beszélünk, amiről még mindig keveset tudunk, hiszen egy éve van itt. Mindenféle szervrendszert megtámad, miközben a pácienseknek a döntő többségében nem okoz, nagyon komoly, nagyon komoly tüneteket, és pont emiatt veszélyes, mert emiatt tud terjedni, hogy egy csomóan átadják úgy, hogy igazából azt se tudják, hogy betegek. E, javasolt kérdés, ugye ebben maradtunk, de erről édesapáddal is szó esett, illetve szakirodalmat is küldött, még nem állt módonban mindent elolvasni, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy sokat hallani a sajtóban a vakcinákról, de kevés szó esik új terápiás fejlesztésekről. Milyen terápiás fejlesztésekről van szó? Hát pont a, gyógyszer, tehát hogy a, a, a gyógyszerekről kevés szó esik, és nem véletlenül, mert hogy ugye ezek, ez egy sokkal nehezebb dió, tehát erről beszéltem, hogy több mint 300 szert próbálgatnak inkább, inkább meglevő szereket, de a másik fejlesztés irány, ezek a bizonyos antitestek, amikor például én is, én is adtam plazmát, én is voltam koronavírusos, én is elmentem utána, adtam plazmát, tehát a, a gyógyultaknak a vérplazmájában vannak olyan antitestek, amelyek képesek védekezni a a koronavírus ellen, és van több gyógyszergyár, amelyik azt csinálja, hogy a, a gyógyútaknak a plazmájából ezeket az antitesteket megtisztítják, és ezeket adják a pácienseknek. Megint hangsúlyoznám, hogy ez egy tüneti kezelés, mert ugye ez a keringő vírusokat megköti, de itt, itt is, ha ez, ez csak lassítja a folyamatot, majd besegít az immunrendszernek addig, amíg az immunrendszer megbírkozik a feladattal. Tehát ilyen típusú fejlesztések, a Regeneron-nak a gyógyszere, ugye azzal kezelték a kiváló Trump elnököt, ugye még akkor kísérleti stádiumban volt, hát, tehát az ilyen típusú fejlesztések, azok nyilván sokat segíthetnek, ezek rettenetesen drágák, és ezek ugyanúgy nem oldják meg a problémát, tehát a, hogyha arról beszélünk, hogy hogy lehetett a vírustól megszabadulni, akkor a, a vakcín, bármennyire, ugye én a gyógyszerkutatás területéről jövök, és mi ezzel foglalkozunk, ez nem fogja megoldani belátható időn belül, ha csak valami óriási csoda nem történik, viszont nem is feltétlenül kell ezt az irányt annyira erőltetni, amikor olyan hatékonyságú vakcináink vannak, és olyan biztonságoságú vakcináink vannak, mint amik, amik, uh, amik rendelkezés állnak. Ez Tehát... egy nagyon fontos dolog, hogy én az összes távol tartottam a politikától, csak olyan mértékben uh, került szóba, amilyen mértékben egyébként az ő életüket is megkörnyékezte. Ezt csak arra fölmondom, hogy korábban már ettetére említést, és uh, most térjünk ki rá, Ember legyen a talpán a nem orvosok, nem kutatók és nem akadémikusok között, és azért egyezünk meg, hogy az emberek nem orvos, nem kutató és nem akadémikus. Szerencsére. Szerencsére vagy sajnos, de tényszerűen így igaz. Ember nem látja azt át hogy a különböző engedélyezési eljárások, amelyek egyébként nagyon szigorú protokollban működnek békeidőben. Most, amikor nincs békeidő, hogyan változnak? Hiszen arról lehet tudni, hogy a legkülönbözőbb engedélyezési protokollok legyenek azok nemzeti protokollok, vagy legyenek azok európai protokollok, vagy legyenek azok amerikai protokollok, azoknak van extrém esete, amikor olyan időhatárokat lehet átlépni, amilyen időhatárokat egyébként nem. Nem azt szeretném, hogy Lennénk, de azt mondja meg, hogy valójában mi az, amit ebből értenie kéne a népnek, amely nép egyébként jelen pillanatban csak azt érzékeli, hogy ezeknek a különböző protokolláknak az áthágásából adódóan olyan szereket is be akarnak nekik adni, amire tegnap még azt mondták, hogy azok alkalmatlanok, de hirtelen rájöttek az ellenkezőjére, és hát azért nép legyen a talpán, meg lehet érteni, hogy az emberek erre gyanakvóan néznek. Mivel pont Apám tapasztalatánból kiindulva látszik az, hogy egy szigorúan szakmai kérdésből lehet politikai kérdést kovácsolni, és, és ez, ez egyértelműen meg is történt, és átpolitezálódott egy olyan dolog, ami, ami egyébként a szakmáról kéne, hogy szóljon, ezért én nem szeretnék nyilatkozni. Tehát nyilván van erről egy véleményem, nem vagyok ebben szakember, de azt érzem, hogy ez, ez egy politikai kérdés lett már a Magyarországon, és nem egy szakmai kérdés, és ebben én nem szeretnék beleszólni. Jó, de ami a gyógyszerengedélyezést illeti. A, gyógyszer, a gyógyszerengedélyezés. Hagyjuk el hazánkat, menjünk el a világba. Igen. Hát szerintem egy nagyon jó példa, hogy ö, Trump elnök, aki azért nem volt szégyelős abban, hogy belenyúljon dolgokba, ő elment az FDA-hez, ez az amerikai gyógyszerhatóság, a Food and Drug Administration, elment oda, és... És óriási csindadatával közölte velük, hogy már pedig itt azonnal jóvá kell hagyni ezeket a vakcinákat és gyógyszereket, hogy stb. És az fda erre azt mondta, hogy kedves elnök úr, van nekünk erre egy, egy szabályunk, ez így zajlik le, ekkor lössze a bizottság, és amikor az a bizottság majd összejut, akkor az a bizottság elfogja. Dönteni, és a Trump ezzel többször be bepróbálkozott, és többször lepattant a hatóságból, akik közölték, hogy ne arra gondjon nekünk, ezt, ezt, ezt mi nem tudjuk áthágni, ezt a, ezt a szabályzatot. De ez nyilván e, egy olyan hatóság kell, amelyik úgy érzi, hogy neki van elég hatalma ahhoz, hogy ő egy elnöknek is azt mondhatja, hogy ezt már pedig nem fogunk idő előtt kiengedni valamit a piacra, amiről a mi szakemberink nincsenek meggyőződve, hogy az, hogy az működőképes lesz. Édesapád témakörébe körébe tartozik majdan, de előzzük meg azt azzal, hogy ő már egy telefonbeszélgetés során fontosnak tartotta megemlíteni, hogy beszélgessünk arról, hogy maguk is erre te is tettél utalást, hogy a legkülönbözőbb lehetőségek vannak, nem csak szájon át bevehető gyógyszer vagy vakcina, de léteznek, tapaszok léteznek, orsprék annak függvényében, hogy milyen hatóanyaggal dolgozik valami, valójában mi minden vár még az emberiségre az ügyben, hogy a koronavírust vagy gyógyítsák, vagy megelőzzék. Vagy a megelőzésre csak a vakcina marad? A megelőzésre vastzáig a vakcina marad, és nem is tudom, hogy miért kéne más felé menni, tehát ö, szerintem az az eredmény, hogy itt kicsit egy évvel azután, hogy ezt a, ezt a, ezt a korókozót egyáltalán azonosították, ott tartunk, hogy már a több embert oltottak be a világon, mint amennyi az igazolt fertőzöttek száma. Ö, olyan vakcináknak 90%-a fölött is őt valószínűleg a jóval magasabb hatékonyságuk van, és több mint 100 millió beoltottból egyetlen komoly mellékhatása volt. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan elképesztő eredmény, hogy ebben kéne bíznunk, mert ez, ez az igazi megoldás, hogy a, a populációt oldjuk. De a norvégiai példa, az nem az ellenbizonyíték. A van. norvégiai példát kivizsgálták, és kiderült, hogy tehát ott volt egy feltételezés, amit megvizsgáltak, és kiderült, hogy ez helytelen volt ez a feltételezés. Tehát a tudomány erről hogy felvetünk kérdéseket, megvizsgáljuk, tehát Norvégiában ott igazolták azt, hogy ezek azok akik azok az idősek, akik meghaltak azok, olyan állapotban voltak, hogy nem befolyásolt egyébként a koronavírusoltás. A a, aztán nekem is dolgom van ne agódján, nem leszünk itt nagyon sokáig, de kihasználom a lehetőséget, hogy egy okos emberrel beszélgethessek olyan dologról, ami az embereket foglalkoztatja, mert ez szerintem, ha valami foglalkoztatja, akkor ez foglalkoztatja őket, a leginkább független attól, hogy megmerik-e tenni azt, hogy kérdezzenek ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy az, hogy ezek a hírek elterjednek, láss, Norvégia. Ez önmagában jó, másfelől pedig rossz amiatt, mert a hitelét veszi valaminek, amit utólag, ha cáfolnak, az nem ugyanaz, mint hogy eredetileg ezek a hírek ebben a formában nem látnak napvilágot. Most ez ugye teljes mértékben összefüggésben van a pandémiával, ahol felfogozott várakozások vannak, és felfokozott kedélyek. Ezt valamilyen módon lehet -e optimalizálni, vagy az a helyzet, hogy ennek nincs más módja. Történnek ilyen esetek, Elhíresül, hogy valami nem stimmel, kivizsgálják és kiderül az ellenkezője. Mert ugye ez egyébként az emberek fejét egy tízes skálán előbb egyesre, kettesre, minél több ilyet hallanak egymástól összefüggést nem tudnak különbséget tenni, és a végén az egészre bizalmatlanul néznek, és nem szkepticizmus lesz, lesz rajtuk urrá, hanem egy olyan bizonytalanság, ami az információ bűségből adódik, egy olyan információ bőségből, amit nem tudnak feldolgozni, mert nem értenek hozzá. Én abszolút értem a problémát, amiről beszélsz. Nem igazán látom, hogy ez hogy lehet másképp kezelni. Tehát nyilvánvalóan, amikor ö, meghal néhány 90 fölötti beteg, és erre indítanak egy vizsgálatot, hogy nézzük meg, hogy lehet-e ez összefüggésbe, akkor ott lesz egy szemfüles újságíró, aki ezt fölkapja, és ebből hírt csinál, mert ebből lehet hírt csinálni, és ez érdekesség lesz, érdekelni fog. Amikor kiderül, hogy ez a vizsgálat lezajlódott, és egyébként nem volt összefüggés, ez már sokkal kevésbé érdekli az embereket, ez a hír és sajnos nyilván van a populációnak egy nagyon jelentős része, aki, aki abszolút fogékony az ilyen, típusú, az ilyen típusú hírekre. Tehát most nem tudok erre más példát mondani, mint hogy egyetlenetet van 27 millió publikáció, orvosi publikáció a, a PubMed, -a, ami ezt nyilván tartja. Egyszer egy pali szenzációhajhászásból közölt egy cikket, miszerint az oltások autizmust okoznak. Ezt utána megvizsgálták, Kiderült, hogy mások megvizsgálták, kiderült, hogy hülyeség, a folyóirat elnézéskért és visszavonta a cikket, a pasas elnézéskért azért, mert hogy ilyet állított, mára ebből egy mozgalom indult, és emberek százmilliói hiszik azt, hogy az oltások autizmust okoznak, teljesen független attól, hogy a tények Jó, akkor csak egy, egy oldalvágás erejéig a te szeptikusok társaságában való részvételed, az valójában mivel volt összefüggésben? Az, hogy érdekelt, amit csinálnak. Tehát, hogy én szeretek tények alapján megbizonyosodni dolgokról, és nem... És ezt nem érhagytad ott? Nem hagytam ott, csak nincs benne funkció, mert nem volt időnként. De tovább. Hát tagja vagyok a társaságnak, mit jelent az, hogy csinálom. Tehát időnként elolvasom a blogjukat, jókat szórokozok, amikor kísérleteket folytatnak arra, hogy most valamilyen humbug működik, vagy sem. jobban vagyok velük, én nem... Nem, nincs aktivitásom ott, hogy ez a van -e kérdés. Van-e adott esetben a vírus- vagy oltászkeptikusokkal szemben ugyanolyan gyógyszer vagy vakcina, mint amilyen a koronavírusra, már van vagy még lesz? Hogyne, oktatásnak hívják. Színvonalas természettudományos oktatásnak hívják. Hogyha megnézzük azt, hogy a világon azok az országok, ahol egyébként magas szintű természettudományos oktatás van, ott mennyi laposföld hívő, oltásellenes... ellenes. Ügyben, Amerika hogy áll? Késő? Amerika hogy áll ez Szerinted? Nem tudom, mert azért az ottani, tehát az nagyon... Az, az amerikai oktatási rendszerű szerintem már... Én, én, én, tehát, én tehát ne az elit egyetemekből induljunk ki. I igen, tehát a világ legjobb egyetemei ott vannak, hát az átlagokatásról azért, azért van, de nem tekinthető átlagnak vannak hírek, igen. De ez, ez tényleg így van, tehát van egy korreláció az oktatás, egy ellentét, egy inverz korreláció az oktatás színvonala és a konteóhívőknek a száma között. Van itt egy kérdés, ami azt mutatja, hogy a kapcsolatban van válasz, miközben ugye arról volt szó, hogy részint az eredményekről le, nem lehet beszámolni, részint pedig vakcinával nincs kapcsolata a szóvónak, hogy mint Biotech cég milyen stratégiát dolgozott ki a járványra, ha kidolgozott egyáltalán, mert ezek szerint kidolgozott. Nekünk nagyon részletes stratégiánk volt, és igen, korán. Nyilván ebbe segít az, ha az embernek van egy apja, aki 20 éve magyarázza neki, hogy majd jönni fog egy nagy járvány, és, és akkor ez, ugye az, ez, ez az ember fejébe van, meg az is segít itt, a 70 psd vel dolgozik együtt. Mit, jel, hát, mit jelent ez üben a stratégia? Ez azt jelenti, hogy nekünk van egy írott, nagyon hosszú protokolunk, ami már... Mire vonatkozik? Az, az erre vonatkozik, három része van. Van egy pre-covid protokolunk, ami arról szól, hogy, hogy ez a szokásos távolságtartás, hol, milyen típusú maszkot használunk, hányan lehetnek a laborban, hányanak a a hétvégén hogy viselkedj? Mi minden kollégának biztosítottuk azt, hogy ne kelljen tömegközlekedéssel, tehát autót béreltünk, stb. ne kelljen tömegközlekedésre. Felszállja. Ez egy kizárólag Magyarországon működő cég? Hát miért? nekünk van egy amerikai anyavállalatunk, aminek eladtuk a többségét a cégnek, és egy kisebb része menedzsment tulajdonában van. De mi most a magyar, én most a Magyarország részegről beszélek. Egyébként ennek van egy érzek, érdekes vonzata és ebben benne van az is, hogy még hetente kétszer tesztelünk mindenkit, tehát mi az elég komoly költséget ez ütöm, a akkor, hogy ebbe, hogy, hogy folyamatosan működjön a cég, és akkor van egy olyan, olyan hogy ha covidos vagy, mit csinálj, és akkor itt az, hogy ad a cég ezt kövesd, ennyit, tehát ez kvázi a, a legjobb tudásunk szerint mit kell valakinek csinálni, és utána van egy harmadik rész, hogy amikor meggyógyultál, akkor a cég kifizeti azokat a vizsgálatokat, adott eset, amiből megtudjuk, hogy neked valamilyen post covid van, van, mert nagyon-nagyon sok szövődmény van, és erről sajnos kevés szó van. Tehát mi minden kollégát kivizsgáltatunk utána a céges költségen, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem alakult ki neki valami szövődménye. Na most az érdekeség az, hogy, hogy a mi e, többség anyavállalatunk az a világ legnagyobb ilyen kiszervezett kutatással foglalkozó cége, és amikor mi nekünk már kész protokollunk volt, akkor én elküldtem, a mikért, ugye, ugye azért ez egy múlti, ahol lassan mozognak a dolgok. A történet vége az, hogy mi elküldtük a saját protokolunkat, amit aztán ők bevezettek. Tehát kvázi a Magyarországon kifejlesztett protokollt vette át az anyacég, mivel hogy mi sokkal hamarabb léptünk ebbe a tekintetbe, úgyhogy azt mondták, hogy akkor ez a Gold Standard, és amit a Szolvó Magyarországon kidolgozott, azt alkalmazta. Európában azt tudom, hogy mindenütt ezt alkalmazták, hogy az USA-ban is ezt nem tudom, de kvázi amit az én kollégáim csináltak, az lett utána az egész céges standard a nagyvállalatban is. Elvileg minden cégnek kéne rendelkezni -e ilyen protokollal? Hát a cégek rendelkeznek is tehát hogyha a, a, akik odafigyeltek, tehát azt tudom, hogy az OTP-nek van például, mondjuk a g nek van, tehát nyilván cége válogatja, de azt gondolom, hogy a, a, azoknál a cégeknél, ahol a, de hogy minden protokoll annyit ér, amennyire betartják, vagy betartatják ezek ez olyan így. protokollok, amelyeket betartatnak? Mi nagyon keményen betartatjuk. És egyébként elég sok, tehát voltak fertőzöttjeink, soha egyetlen egyszer kolléga kollégának nem adta át. Tehát aki meg... Tehát, tehát biztos, hogy mi nem nálunk nem volt átfertőződés egyik kollégáról a másikra. Azon gondolkodom, hogy van-e még 9 óra, 4 perckor bármi olyan területre rákérdezni, ami ami érdemes, de maradjunk abban, hogy te ezt jobban tudod. Van-e olyan, amit te úgy gondolod, hogy fontos elmondani, de a gyengelmérű riporter vagy műsorvezető nem kérdezett rá. Én arra hívnám fel figyelmet, mert ő ha, ha már van egy percem erre. Igen, tehát el, most azért elég sokan átestek a, a betegségen, tehát ö, van egy csomó olyan szövődmény a koronavírusnak, ami nem egyértelmű. Tehát nekem például a, a családom is átesett, a hat éves kisfiamnál alakult ki úgy egy kis fokú szívizomgyulladás, hogy nem sem, tehát tünetmentesen tett a betegség és utána se volt semmi tünet, és utána laborértékeken látszott ez. Ez nem egy ritka dolog. Nagyon sok embernek alakulnak ilyen hasonló szövűrményei, tehát az, hogy valaki elmenjen és csináltasson a, a Csináltasson egy vérképet, ne Isten egy hangot, a vizsgálatók után, én ezt nagyon fontosnak tartom. Akkor is be. most, amikor gyakorlatilag egészségügyi alapellátásokhoz jutni, hát nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog, de mondjuk a, a labort a házi orvos is le tudja venni és be tudja küldeni, tehát az, hogy mondjuk van néhány enzim, ami kifejezetten a, a szívnek a sérülésére, vagy a szív állapotára mond. Tehát az, hogy egy, egy labort leveteti és ezeket a szív specifikus enzimeket megnézeti, ezt, ezt, a, ezt a házi orvossal is meg tudja oldani, és hogyha azok az esetben el, eltérés mutatnak, akkor menjen el és szív egy szívútrahangot. Tehát ezt mindenkinek meg kéne csinálni. Volt olyan magyar sportoló, aki COVID-fertőzés után visszament edzeni és meghalt tehát, hogy, ennek, tehát, hogy ez, ez nem egy vicc. Tehát itt komoly szövődmények maradhatnak vissza, és azonban mindenkinek érdemes kivizsgáltatni magát, aki átesett a betegségen, akkor is, hogyha tünetmentes voltunk. Más? Más nincs, köszönöm szépen. Nem mondom, hogy gyorsan sikerült megszervezni ezt a találkozót, de érdemes volt. Remélem, hogy békekörülmények között is találkozunk. Ugye édesapáddal meg van beszélve egy szegedi E, halászlézás, vagy valami más, de hát ahhoz még különböző e, korlátozó intézkedéseknek meg kell szűnniük. Figyelj, ha ezt a két üveg bort megiszod, akkor egyszerűen vegyél helyette másik kettőt, jó? Tehát én megígértem. Természetesen. Te te, te, az egyik, én Viszont nem vagyok egy az egyik, az baromi régi, csak reménykedem benne, hogy attól még e, ott van egy ausztrál, e, hogy az e, nem, mert ugye az is kikötés volt, hogy fehér legyen, tehát ne legyen vörös, e, az, az biztos, hogy alkalmas, a másik csak reménykedem, ha netán megiszod, egészségedre. Édesapám, édesapám korábban vigyázni kell a májára, tehát nem, nem vagyok biztos benne, hogy ez eljut hozzá. Rendben, ez családom belül marad, ezt már itt tudjátok. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. sajnálom köszönöm. az apropót, és ha Szegedden ez lesz, akkor remélem, hogy mi is találkozunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátásra, viszont hallásra.